Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Legyenek szívesek, iratkozzonak fel a Kejfejáncsi YouTube csatornájára, és kövessék a Facebook oldalt, ami kvázi üzenőfüzetként is működik. elcsíptem egy fényképet az interneten, a Facebookon talán. Hogyan újítsuk meg a demokráciát? Március 19-én az még odéban, van, nagyjából egy hónap, Átrium, Budapest, Margit, Kőr út, Öt, Hogyan újítsuk meg a demokráciát Magyarország jövő időben élő? Egy telexmunkatárs Boros, Tamás, Filippov, Gábor. És vannak early bird jegyek és normál jegyek. Mindez tehát majd az átriumban este 7 órától. Ez egy ilyen road show vagy? Ez micsoda? Nem, nem, nem. nem hiszem, hogy ennek nagyon-nagyon sok folytatása lesz. A, ez egy, ha jól értelmezem, a. Tőlem tudtad meg? Nem, nem, nem. Hallottam már róla, hogy ott leszünk. Azt próbáltam én reggel 7 óra 5-kor összeszedegetni a gondolataimat, hogy ez egy eléggé elterjedt jelenség, ahogy én látom, hogy a megváltozó médiafogyasztási szokások közegében az ilyen típusú műsorok, azok megpróbálnak úgy, szorosabb kapcsolatot képíteni a közönséggel, hogy ilyen élő eseményeket tervezni. azt hát, ha hát valaki ezt látog, is sok ez én vagyok. Nem, nem, nem, nem, nem, te onnan jössz bizonyos értelemben. Értem, Itt. hogy volt korábban is áldjó műsor, de, de az élő kejfeje, vagy bocsánat, messziről jött emberek is hasonlók, szerintem az egy picit másféjfaj. Tehát nem arról van szó, hogy a műsort támogatod meg egy ilyen típusú elkötelezett, erősítése, hanem az egy, az egy külön műfaj volt, amennyire én ezt megéltem. Tehát az, az, az, az mert nem, hogy ez mi? Nem, mert hogy itt nem, arról, nem csak arról van szó, hogy pontosan nálad nem csak arról volt szó, hogy mondjuk egy műsor felvételét azt élőben rendezett meg, hanem az teljesen ön, önálló a saját lábán megálló műfaj volt, más vendégekkel, más tematikával, más kultúrával, Itt egy élőközönség előtt felvett adásról lesz Ebben szó. Ebben mindenféle különbség az, van, lesz. hiszen azokat sohas erőkszítettük. Hát erről beszélek, hogy itt más, más tetsz, vagy nem jó vagy rosszabb, teljesen más. Nyilván ez egy olyan próba is, vagy legalábbis én ezt így élem meg, hogy, hogy egyáltalán ennek a műsornak milyen a fogadókészsége. van -e egy olyan közönség, egy olyan kemény maga, amelyiknek ez fontos, kifizet érte néhány ezer forintos jegyet. kíváncsi ránk, beszélni akar velünk, tehát azt mondtad, hogy egy ilyen jó piaci próba de kiléptek abból a konfortzónából, mint amiben például mi vagyunk, és aktuál politikai kérdésekben is megnyilvánultok? Dehogyis, nem. Nem, nem. nem, nem, nem, nem, egyáltalán nem. Ezt Akkor... nem is tudom, hogy hogy merült fel. Hát úgy, hogy a közönség nem biztos, hogy ezzel, ebben a formában tisztában lesz, hiszen ott majd kérdezni is lehet, tudom. A... Lehet, mi pedig, de hát az minden interjúnál így van, és hogyha olyan a kérdés, ami nekünk nem, tehát ami, ami, amit a mi működésünk nem engednek, hogy ilyen témában vegyük a dolgot, akkor ezt szóval tesszük de hogy értem, hogy talán arra gondolsz, hogy itt a demokrácia megújítása egy politikailag forró téma lehet, szerintem ott a beszélgetésből ki fog derülni, hogy mi egy picivel izgalmasabb részkérdésekről beszélnénk itt, mint hogy ki nyerje a következő választást, meg Mit kell kezdeni ezzel és ezzel az intézménnyel. Tehát még hosszabb távon gondolkodjunk erről. Hát te vetelen intézetes vagy, veled már évekkel eddig beszélgettünk ezekről a kérdésekről, anélkül, hogy, hogy itt valami forró pártpolitika felé terelődött volna a beszélgetés. Visszatérnék az előző beszélgetéseinkre a saját. Most csak tovább gondoltam, és beszélgetünk, tehát most egy elnélési közvetlen. Nem, egyetlen. Hát, hogy, figyelj, hogy ez lehet. Visszakanyarodik oda, amit mondtam persze korábban, hogy engem ez érdekel az, hogy kik hallgatnak minket, mert nekem az a hipotézisem, meg anekdotikus visszajelzésekből ez a benyomásom, hogy nekünk azért a nézőközönségünk alapvetően az, akit nem elégít ki, az például, hogy demokrácia kérdésekről a nyilvánosságban beszélni szoktak, vagy szakpolitikai kérdésekről a nyilvánosságban beszélni szoktak. Tehát én azt hittelen, hogy olyan, hogy fognak ott megjelenni, akik eleve nyíltak arra, vagy nyitottak arra, hogy egy kicsit más megközelítésből beszéljünk olyan kérdésekről, amikről a napi politikában, hát nem ebben a hangnemben szoktak. De hát ezt meg fogjuk látni, hogy lehet, hogy nagy tévedés lesz. Kiderül, euh, bennem hihetetlen hiányérzet van a tekintetben, hogy olyan beszélgetéseknek legyek a fültanúja, vagy szemtanúja annak függvényében, hogy hallgatom, vagy nézem is, amelyek egyébként tényleg beszélgetések. Beszélgetések, uh -huh. vagy pedig e, kvázi kihallgatások, ugye ez egy másik műfaj, ahol egyébként van miért a másikat, ha nem is sarokba szorítani, de, de valami olyasmit megtudni tőle, amit nem akar elmondani, ugye ez a másik eset. Az első esetben ilyen nem nagyon van, hiszen nincs olyan dolog, amit ne lehetne a másikkal megosztani, leszámítva, hogy tisztázni kell a játékszabályokat, Nos, ilyen beszélgetéseket én az elmúlt időben nagyon ritkán láttam, és az elmúlt időben viszonylag kevés energiát és időt fordítottam arra, hogy ilyen jellegű tanulmányokat olvassak, hiszen olvasni ilyeneket egyébként nagyobb számban lehetne, mint amilyen mértékben ez a podcastok szintje jelen van. Igen. Ez egy megállapítás volt, és nem kérdés. Jó, világos. Milyen heted volt? Zsuf volt. Egy kicsit túl sok mindent csinálok, és ezt érzem, hogy korlátozottan kompatibilis a személyiségemmel, de igyekszem helytelni. Mi, mi ki a befőtestűekből? Vagy ne, miért ember, nehéz az becsukni az, a befőtestűek tetejét? Az egyik típusú ember nagyon jó abban, hogy szürgölömig forgolódik egyik óráról a másikra vált témát, beszélgető partnert, kontextust. Én meg ennél egy nehéz, ember vagyok, de igyekszem túlépni a, az árnyikomon. Aztán pedig megtihelni, amikor arra a lehetőség van. Bár én te sokkal sok oldalunknak vagyok, mint tűz ma már számomra, mint amilyen én vagyok, de apukám volt az, aki alapvetően erre tanított engem, hogy egyszerre csak egy dologgal lehet foglalkozni. Habár én kísérletet tettem az ellenkezőjére, így um, az életemnek nem tudom, melyik részében rá kell jönnöm, bár ezt már korábban is sejtettem, hogy igaza volt. Ez, ez szerintem még akár működhet is, és ne felejtsd el, hogy egy ütemmel máskornak a szülöttei vagyunk. Tehát én már egy gyorsabb időben szociálizálódtam. Egészen más, máskor kiváralmaknak kellett megfelelni. Tehát ezzel még önmagában talán nincs is probléma. Engem foglalkoztat most, különösen a ma alvásom után az agy túlstimulálásának a problémája, egy kicsit visszautala a múlt heti beszélgetésünkre, a mentális egészség kérdés körére. Tehát az agy az nem olyan, hogy egy kapcsolóval lehet kikapcsolni, megátváltani, hanem annak, annak előjátékra és utójátékra bizony szüksége van. És én azt veszem észre, hogy, hogy, hogy beszivárognak az álmaimba, az alvásrendembe, a napközbeni tehető, folytató beszélgetéseket arra évredek, hogy, hogy ezt még el kellene mondani, a sorok. Ez nem egy nagyon jó tünetet valószínűleg, de ezzel valamit kezdeni kell. De honnan volt. Amikor az ember ember kérdez, hogy fényleg mentem valahova, még este. Nagyon rossz döntés volt. És <gül> uh, uh, tehát én nekem már nehezedik a szemem este hét körül, nem úgy, mint fiatalkoromban, és uh, otthon felejtettem a fülhadatomat, amivel a tájékozódásomat akkor is szoktam bővíteni, amikor nem tudok olvasni. És annyira érezte az a gagyom az elvonrási tüneteket, hogy nincsen inkább, csak sétálok az utcán, miközben az utcán sétálni és semmit nem csinálni, semmire nem gondolni, az egy alapvető szükség. Ez így meg. van. Vagy lehet... Ez egy merdevágó élmény volt, hogy hogyan, hogyan, hát nem tudom, hogy tönkreteszi az ember az agyát, de, de nem tesz neki feltétlenül jót, vagy én nem teszek neki feltétlenül jót. Oké, de hogyan, hogyan regisztráltad magadban azt a hiányt, ami benned keletkezett, azt érezted, hogy valami nem stimmel? Igenként. Mi az, mi az hogy... Hát én el, eltettem három beszélgetést, és mi az, hogy most ezeket el kell tolni másnapra, le vagyok maradva. Már fomó érzés mi került a helyére? Nevetséges. Az, hogy tudatosítottam magamban azt, hogy ez egy patológikus tünet, és tudatosan próbáltam lenyomni az agyamat egy alapműködési szintre, négyverődni, hallgatózni. Kagyarukat tenni. Ami egyébként az életes tömében kimarad. Igen, igen, és ezt tudom, hogy rossz. És élvezted? Ez, ez, ez most egy elvonási szakasz volt, úgyhogy az ok. Úgy úgy, nem élveztet. De ez nem ilyen vagyok, mértékben, tehát, hogy ezt egyenesen elvonásnak lehet nevezni, mert ez, ez egy súlyos kifejezés. Ez egy súlyos szép Márpedig ennek van nagy irodalma. igen, ez az agyban, egy fizi fiziológiai tünetekben megmutatkozó meg elvonás. Ez egy sport tehát hogy ebben nem vagyok ártatlan, de nem is vagyok egyedül, olyan az életmódunk, olyan a fogyasztási szokásaink, hogy egyfolytában túlstimuláljuk az agyunkat. Ez, ez És így amikor ez így ismét a fülhallgatóthoz, vagy ki tudja mihez jutottál, akkor igyekeztél bepótolni azt a lemaradást, ami egyébként nem történt meg? Kezdődik, hogy mire hazaértem viszonylag későn, uh, nem is gondoltam rá, hogy azt sem tudom, hogy hol hagytam a fülhallgatómat. De akkor Tehát megszűntek az, az elvonási a... tüneteid? Vagy mi történt? Eltopultál? Mérséplődtek. Mérséplődtek, azon gondolkodtam, ami, ami azon a, az eseménnyednál voltam még este. De és ezt, ezt az, az élményezet megosztottad egy gyermeked anyjával? Nem, mert aludt, mire értem vagy már ilyen állás Milyen feszültséget okoz számodra az, ha egyáltalán okoz, hogy ezt ott, akkor nem osztottad meg mással, vagy te ragyogon el vagy úgy, hogy ezeket az élményeket megtartod magadban. Utóbbi Ez nem, nem, nem a beszélgetés, megosztás közösség, vagy akár pszichológus elemesség. Nekünk ez családilag legalábbis férfiában így van, vagy a kivondás az nem. Nem érjük meg a feloltozást, vagy a, a kiáradást, tehát hogy nekem nem lesz hozzá azt, hogyha valaki beszélgetek egy ilyesmi De adabszurdum abszurdum, anélkül, hogy én itt most gyereket beszélnék a hasadban, Istenem, milyen szép kifejezést, nem is tudom utoljára, amikor éltem ezzel, el tudod ezt képzelni, hogy egy um, szituációban nem feltétlen beled, de mással, de azon uh, körülmények, vagy azon feltételrendszer rendszer mentén, amit elmeséltél, amikor valaki szükségét érzi, mert problémákat érzékel az életében, ezt elmondja egy pszichológusnak, és azt mondja, hogy uram, hölgyem, hölgyem, uram, független attól, hogy milyenek voltak a családi hagyományok, már pedig az, hogy ezeket az élményeket megoszza bizonyos szintig, ennek van jelentőség, és az ön problémája egyebek közt abból fakad, hogy ez eddig nem történt meg. Ezt pótolni nem lehet változtatni lehet rajta, persze csak akkor, hogyha van önben igény, ezt az igényt én, mint pszichológus vagy pszichiáter nem tudom felkelteni önben, mert ez az ön dolga, csak felhívom rá a figyelmet, hogy egyrészt ennek van jelentősége, másrészt ki tudja, hogy a partner nem igényli e és tapintatból hallgatja el azt, hogy ő erre kíváncsi, így aztán nem kérdez, tiszteletben tartva a másikat, miközben egyébként lenne rá igénye. Ez egy viszonylag bonyolultan előadott kérdés, de van értelme? Van értelme, szerintem ez egy természetes emberi igény. Én is gyakran megnyilvánul a másik oldalról az igény. Én nem, nem szokásról beszélek, tehát a, a, a megosztás, legyen szó gyónásról, pszichológusról vagy baráti beszélgetésről, az egy egyértelműen pozitív dolog és alapvető emberi szükséglet, ezt én pontosan tudom. Ennek a, az élményszerű pozitív tüneteit valószínűleg édesapámtól rököl, de én nem érdekelem. Soha nem volt erre igényem, nem könnyedültem, mert hogyha valakivel valamilyen problémáról beszélgettem. Ez, ez, egy, ez egy torzulás, egyéni torzulás, de együtt élek, és nincsenek belőle olyan elfolytások, vagy egyensúlytalanságok, amelyek eddig megmutatkoztak volna, aztán persze meglátjuk később, hogy hogy lesz. Az én életem ezt tekintetben teljesen forradtál. Most ]ál. nagyon eltorzult a hangod. Nem tudom, hogy miért. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-20. Ahók. Most próbáljuk meg? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Valami nem stimmel, egy géprecsegést gép hallok helyetted. Jó, akkor hívjuk vissza, vagy csináljunk valamit. Hello. Most jobb? Tökéletes. Nem tudom, mi történt. És tudom, hogy mi történt, de ez egy ilyen brechti <gül> elidegenítő mozzanat volt, mert <gül> egy olyan dologra akartam rátérni, amiről egyáltalán nem akartam volna most így beszélgetni veled, de mégis most úgy gondolom, hogy megfelelő alkalom teremtődik rá, és talán aztán majd később visszatérek rá, hogy Egészen forradalmi periódusban vagyok a tekintetben, hogy mennyi minden hat rám, részint a velem, részint a környezetemben, leginkább a lányommal történtek kapcsán, de ennek időnként van megbeszélése a barátnőmmel is, akinek a lánya szintén önálló életet élve vannak olyan élmények, amelyek megosztásra kerülnek, hogy ezt szokták mostaniság mondani velem. És hát miközben, persze állandóan közbevágok szokáshoz híven, azért ezek ülepednek bennem. Én ezekről korábban, a kelyfejancsiban rendszeresen beszéltem, és azt tapasztaltam, hogy ha már meghökkentette az embereket, hogy én mivel jövök elő, kiderült, hogy ennek a tekintetben van relevanciája, hogy, hogy hozzá lehet szólni. El lehet taposni, természetesen lehet bántani az illetőt amiatt, hogy ezzel előjött, de bond egyébként más gyümölcse is, nem csak ilyen uh, rothadás. És ez uh, azzal volt összefüggésben, vagy azzal is van összefüggésben, most csak az egyik ágáról beszélek, um, a, a Két ágáról beszélek. Az egyik ága az az, hogy közelítve a 69. születésnapunkhoz, de hát tanulni bármikor lehet, szembe kerülni a realitással, és szembesülni vele bármikor lehet, ha az ember egyébként képes rá, vagy van rá igénye, hogy az a szabálytalan élet, amit én kialakítottam, szabálytalannak tűnő azt én miért választottam és milyen következményekkel jár illetőleg milyen hatást gyakorolt a környezetemre inkluzíve a lányomra és hogy ha bár ezen már visszamenőleg változtatni nem tudok mégis a szabályokhoz való alkalmazkodás ami nem azt jelenti hogy elvágólag kell létezni de annak van jelentősége. A másik az egy ennél egyszerűbben elmesélhető dolog, abból adódóan, hogy megszűnt ez a fajta kibeszélés az életemben, amely egyébként önmagában egy szabálytalanság volt, hiszen abban a műfajban, amiben én vagyok, ezt egyedül én műveltem, most is ezt művelem, de hát ezt korábban ennek a sokszorosára növeltem, az azt eredményezi, hogy most bizonyos szempontból visszafelé áramlanak a történetek, Hát természetesen elsősorban írásban, csak sorban hangban, hogyha netán interaktív műsorról van szó. És azzal szembesülök, hogy a korábbi kejfejancsis éveim alatt e, milyen konfliktusokat okoztam, amelyekkel én nem szembesültem, vagy milyen kép alakult ki róla a kejfejancsi szerkezete miatt, aminek kisebb jelentőséget tulajdonítottam a kelletén. Egy egyszerű példát mondok, mert ez így érthető, de bonyolult. A kontroll szinte összes Valamelyest interaktív műsorában is, hát ugye a kommentek lehetősége, az mindig biztosítja az interaktivitást, szembejön azzal, hogy egyrészt felhívják a kontroll figyelmét arra, már mint a vezetőség figyelmét arra, hogy egy olyan emberrel dolgoznak együtt, aki a városliget ZRT-vel együttműködve, hogy nyomt el a Városliget védők, hangját e, és pedig találkozom, és múltkor személyesen találkoztam valakivel, aki. Egy olyan emléket idézett fel nagyjából kilenc évvel ezelőttről, egy olyan szituációban, amikor éppen interjút akartam vele készíteni, és mondta, hogy hát arról szó se lehet, ilyen események elsősorban fordítva szoktak vele előfordulni, eh, amelyek azzal szembesítenek, hogy az a létezési mód, ami a Kejfej Jancsira jellemző volt, és amely a finanszírozásával volt összefüggésben, azok annál nagyobb, eh, Hát, miért a jó szó. Izéke szültek, mint amiket én egyébként feltételeztem. Ott az illető konkrétan azt mondta, hogy ő nem áll velem szóba, mert én lehazudtoztam. Visszaemlékeztem ráadásul az eseményével, Magára a kettőnk beszélgetésére nem, de arra igen, ami azt követően történt. Az illető teljesen e, e, elzárkózott, és, és nagyon mély nyomot hagyott bennem. Egész egyszerűen vissza akartam volna utazni kilenc évvel korábban. Ra, és megnézni, hogy akkor mi történt, és egyáltalán azon elgondolkodni, hogy az a fajta létezési módamban én ugye fizetéshez nem jutottam, de különböző állami és nem állami cégekkel működtem együtt, hogy az a valóság érzékelésevet tényleg olyan mértékben torzította el, mint amivel kapcsolatban most visszajelzések érkeznek. Ez egy nagyon-nagyon engem foglalkoztató... Mind a kettő, tehát ez, ez a két dolog, ez egyenrangú történet, ami az, ami az elmúlt napokban történik velem, és ami akkor is foglalkoztat, amikor éppen ez nem látszik rajtam. Ez bennem nem abból fakad, hogy van egy ö, magában rejlő akkor, amikor úgy próbálunk, Bocsánat, hogy így mondom, ez nagyon katatikusan hangzik, de szerintem érteni fogod. Úgy próbálunk meg emberként beszélni valakivel, ahogy a hétköznapokban emberekkel szoktunk beszélni, hogy az illető közben egy intézmény is, vagy egy intézményt képvisel, vagy közhatalomhoz közel van. Hiszem, az emberek ezt nehezen nyerik be, sokszor, hogy ez hagy bennük ilyen, ilyen honátságokat, amikor ezt látják, ők elvárják azt, hogy az intézmény számol legyen kérve, el legyen számoltatva, rá legyen mutatva, sarokba legyen szorítva, miközben te erről vagy tudomást veszel, vagy nem, vagy egyiknek tudomást veszel, másiknak nem, és egy emberi beszélgetést próbálsz folytatni? Hát ez részint így van, részint nem. Um... A, néztem a nagy Dáviddal folytatott beszélgetéseket, lehet, hogy azért, úgy ez most eszembe, szintén mellett közben, teljesen elhibázott módon, uh, és, és fantasztikus volt, hogy a végén lett egy nagyon szép érzelmítetőpontja a beszélgetésnek, és látszott, hogy egy pillanatra nem tudta, hogy mihez kezdjen vele, Mint, mintha megijedt volna egy kicsit, hogy ez most mi. És egy kicsit erről beszélek, hogy ez valószínűleg még belülről átélve is okozhat feszültségeket vagy értetlenséget. Jö, de elmondom. Igen, de ez két teljesen különböző dolog. Igen. Hát igen, mert, mert ugye a, ami a Nagy Dáviddal történt, annak nem volt köze semmilyen olyan együttműködéshez, ami egyébként a... en, em, intézményesen máshova is sorolt volna, mint oda, mint hogy egy fialaján a személyében kérdezem őt. Igen, de az, tehát a, az ilyen, ilyen típusú együttműködés az szerintem csak egy kabát. Tehát az, az, az a lényegen nem feltétlenül változtat. Tehát, hogyha nincsen ilyen típusú feltételezett függelmi viszony, akkor is egy intézménnyel és egy emberrel állsz egyszerre szemben. Vannak olyan beszélgetéseid, amik szintén kapsz negatív visszhangokat, és nincsen pénz a történetben, hogy most akkor ilyen fogalmazzunk. De nem tudom, tehát ez most én is csak hangosan gondolkodom. De... Önmagában az a tény, hogy az ember kimozdul a komfortzónájából, ami egyébként nem feltétlenül a komfortzónája, mert az elmúlt időben eléggé remete életmódot folytatok, az elképesztő élményekkel jár együtt. Hát ezen a tüntetésen, ami a Gödi Samsungjáról volt kapcsolatos, leszólított egy korábbi barátnőm előző férjének, egyetlen férjének a testvére. E, aki, aki mondta, hogy ő már régóta követ engem, és csak szeretne elmesélni dolgokat, és hát egy ilyen utazásban volt pillanatok alatt részem, hogy arra szafak nincsenek, e, tehát ez, ez eg eg egészen elképesztő volt, e, és volt még egy, harma, igen, és egy harmadik érmény is volt, e, hogy, a, hogy egy, hogy egy, egy, egy, egy, egy kejfejancsi néző vagy hallgató, aki egyébként talán fotóriporter, készített fotókat az interjúim készítése közben, amit nem nagyon értettem, mert nem voltak azonosak a kontrollban leadott képekkel, illetve filmel, és nem egészen értettem, hogy hogyan létezik, hogy most olyan képeket látok, amelyek, amelyeket kikészített és miért, és egyszerűen csak kiderült, hogy ő lefotózott engem, felrakta a Facebookra és közben engem egyáltalán nem értesített róla, nem is kellett volna értesítsen, de a valóságnak ez a megsokszorozódása, valamint az, hogy ez hogy kerül ide, az szintén meglepet. És ezek mind olyan élmények, amelyeket én az elmúlt időben, zömében, a Kejfej beszéltem ki magamból, és beszélgettem emberekkel olyan módon, hogy hosszú idő kellett, amíg az emberek tudomásul vették, hogy ilyenről lehet beszélgetni, mert a legelején azt mondták, hogy mi ez a totális zagyvaság, amiről ez a Pali beszél. Aztán kiderült, hogy nincs tulajdonképpen zagyvaság. Olyan van, hogy valamit az ember nehezen fejez ki, és érthetetlen marad, de mindenről lehet beszélni, ami egyébként valakit foglalkoztat, ha ezt olyan módon adja elő, hogy a másikkal kapcsolatot teremt, és egyszer csak a másik azt mondja, hogy nekem is volt ilyen élményem, vagy a szüleimnek volt ilyen élménye, vagy egy terápikus célzata azt mondja, hogy hát ettől menekülni kell, mert ez nem tudom milyen jár, és ennek a hiánya, Azért eléggé átütő az én életemben. Beleért, hogy nagyjából azzal lehet számolni, hogy így marad. De ha kimozdulok, akkor utánam jön. Redukált formában, hm. de utánam jön. Ezt maximálisan értem. Egy kicsit erre volt jó a messzire jött ember élőben. Erre is. Igen. Ma túl domináltam a beszélgetésük, hogy javítsunk az arányon, és meséljél valamit még. Ilyenkor, csak eszembe jutott a... Ilyenkor a Krisztán mindig ahogy... azt mondta, hogy így nem tud beszélni. De látod, ilyen rutinosan rögtön. Igen, figyelj! Valamit, hogy csak eszembe jutott a, a, erről a találkozni a fiatalemberrel, vagy a múltbeli ügyenekből. Igen. Tegnap éppen rohantam egyik helyről a másikra, és a, egy... Egészen csodálatos, idős, felteszem úgy, házas fel, leszólított, nagyon-nagyon kedvesen, nagyon tényleg életszeredetteli mosolya, megkértek arra, hogy akkor mondjam hogy mi lesz a És annyira zavarba jött ettől, mert ugye már a éve én nem nemhogy nem beszélek ilyesmiről, nem is nagyon foglalkozom. De közben annyira fölállatos jelenség volt, szépen öltözöttek, szépen mosolyogtak, volt köztük egy mozgási-lélegzési összhang. Hogy az rögtön improvizáltam valami ügyességet, de az élmény az egészen fantasztikus volt. És az is fantasztikus volt, hogy valamiért felismertek, de valamiért azt nem tudták, hogy én ilyesmivel nem foglalkozom egyáltalán. De és nagyon emberi volt. És, és válaszoltam? Válaszoltam, válaszoltam. diplomatikus voltam. Egyébként őszintén is gondolom, amit válaszoltam. De Köszönöm. úgy tűnt, hogy elégedettek vele. Köszönöm. Úgy tűnt, hogy elégedettek a válaszsal. Köszönöm, én majd... Én sosem leszek elégedett, de a jövő héten folytatjuk, ezt. előbb-utóbb találkozunk személyesen is. Rajtam nem. Ez nem nem a sri lakai elefánt, ez nagyon kiadott a sodromból. Ne is, mond, ráadásul magyarok ellen. Igen. Letértek nem az útról? Tehát ezt, ezt én nem tudtam kibogozni, de valami szintén. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állást. Én köszönöm, szervusz. Gábor, Filippo Gábor hallották a Egyensúly Intézet kutatási igazgatóját, és most a Veszprémi polgárt fogom kapcsolni. Igen? Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Ülve, állva, hol találtam? Ülve. Otthon, ülve. Most minisztériumban, a minisztériumban, Veszprémben, semmi köszön oh, hozzá. Igen. <gibb> Az utóbbi? A legutóbbi. Veszprémben vagyok, igen. West West vagyok. igen, igen. Esik a oh? Nem, eső esik. Um, nem, Nem, nem, nem, nem. Aha. nem a nyafrászt kaptam, mert olyan idő volt, hogy az ember arra gondolt, hogy reggel jégpálya lesz, mert ilyen únos eső, hasonló volt, de az kiderült, hogy havas eső volt. Ez egy viszonylag hosszú tél független, hogy a meteorológusok mit mondanak, mert azt mondják, hogy ebben semmi kirió nincs. Én ahogy öregszem, egyre hosszabbnak tűnnek a telek. Igen, meg február végén már mindig úgy szoktuk érezni, hogy hosszú a nem? Nem tudom, augusztus végén is úgy Nem elemezni az összehasonlítási alapomat, hogy mi volt tavaly. Um, arra gondoltam, sok minden van, hogy um, előveszem ezt a telex interjút, és megkérdezem öntől mindazt, ami nekem ennek kapcsán eszembe jutott, de nem kérdezték meg öntől. Igen? Mert. Ami egyébként ugyanolyan rossz kérdés, mint amikor megkérdezték öntől, hogy kérte engedélyt Orbán Balástól. Um, ez valamilyen. Uh, vajon miért gondolják azt, vagy milyen alapja lehet annak, hogy egy fontos ember csak engedélyel szólalhat? Milyen állhat te mögött? Az, hogy most mint három évtizede a fideszről, azt a képet alakítgatják ki a nyilvánosságban hogy ez egy olyan szorosan szervezett hadsereg, papagájkommando, ugye, hogy idézem klasszikusokat, akiknek nincsen önálló gondolatuk, nincsen önálló akaratuk, nem lehet egyáltalán önálló politikai egzisztenciájuk, hanem ők csak központ által kiosztott szerepet játszanak. És ezért szerintem ezért gondolja egy újságíró, aki, aki nem csak újságújájébként, Ellenzéki politikusok közül is sokan gondolják azt, hogy mi valójában ilyen akarattalan, alaktalan, külí végrehajtó katonák vagyunk, és, és ezen, talán ezért gondolhatják. Évég soha nem kértem semmilyen interjú az mondta a miniszter, ami azt jelenti, hogy fogalma sincs, hogy más egyébként kére vagy kap-e ilyenkor engedét. Hát nem, nem szoktunk erről beszélgetni, és sosem kérdeztem meg egyetlen politikus társadalmat, és ott egy interjúja, hogy ő kérte erre engedélyt vagy valami, hanem tudomásul veszem, hogy ő adott egy interjút, és ezt elolvasom kellő érdeklődéssel, de sosem nyomoztam ezt, és sosem okay, akkor játszunk, jó? Játszunk. Pia um, János interjút készít Navracs és Tiborral, mondjuk ez elég régóta megy, de egy Orbán balásnak lehet minden kejfej új. Mit gondol, A tegnap este felhívta volna Orbán Balázs. Vagy e-mailt küldött volna neki. Fogalmam nincs, hogy ez hogyan megy egy hivatalban. Én magam ezt tekintetben egy eléggé anortodox pari vagyok, bár itt a mostani harmadban, negyedben, ki tudja, miben vagyok. Egyre inkább szembesülök a szabályok fontosságából, erről hosszabb beszéltem a Filippovval, de most ezzel nem untatom, vagy szórakoztatom önt, meg föl alá húzandó. Tehát felhívta volna, hogy Balázs, engedélyt kérek tőled, Írja kell, hogy én holnap reggel 7.32-től nagy valószínűleg 8.04-ig a fialával fogok beszélgetni. Akkor van valami elképzelés, hogy hogyan reagált volna erre? Szerintem azt mondta volna, hogy, hogy éppen, ha a gondolom, akkor adjak interjút, figyeljek arra, hogy ne okozzak olyan... olyan turbulenciát, ami összességében a kampányban olyan témát hoz be, ami egyébként számunkra nem kedves vagy nem ragom. És azt nem kérdezte volna is... meg öntől, hogy megbolondultál, Tibor Kám, hát eddig soha büdös életben nem hívtál fel engem ilyennel. Mi történt? Jó, ja, hát, nem tudom, azt nem jól, de ez nem volt a játék része. De hát kérdezés bármilyen kérdezés, lehetőséget így... felajánlottam önnek. Érted, értem, De lehetünk, hogy nem tudom. Lehet, lehet, hogy azt mondtam volna, hogy engem. Nem, szerintem ő nem. Mivel ő kampányfőnök, ezért ő, azt nem mondta volna, hogy, hogy ne hülyéskedjével, mit hívogatsz engem, hanem, hanem mondott volna valamit. De lehet, hogy ezt gondolta volna, hogy a bánatnak hívogatsz engem, az hát van elég dolgom. Engem ismerve érti a kérdést egyébként, lehetséges, hogy érthetetlen lenne. Mennyire formalizált? a Fidesz vezérkarral való viszonya, mennyire formalizált egy kabinetműködés? Tehát a kérdés valójában a arról szól a leginkább, hogyha ön elkezdene úgy viselkedni, mint a fiala, és adott esetben ilyen kérdést tenne fel Orbán Balázsnak, de más vonatkozásban is így viselkedne, akkor előbb-utóbb nem kérdeznék-e meg, hogy tényleg megbolondult, valamint megkérdeznék öntől, hogy biztos, hogy fel akarja -e, tartani a -e másikat, de abba hagyom, hiszen én kérdezek és nem válasz lehetőségeket akarok felajánlani. Mennyire formalizált? Ugye nem formalizált. Tehát sokkal kev... Fogalmazok úgy, hogy sokkal kevésbé formalizált, mint amennyire gondolják, mint amennyire a külvilág gondolja. Szerintem a külvilág úgy gondolja, legalábbis a kérdések és a hozzám forduló megjegyzések. Alapján én arra következtetek, hogy a külvilág úgy gondolja, hogy én legalábbis beszélő viszonyban vagyok a Fidesz minden meghatározó politikusával. minden mindennapos beszélő viszonyban, bocsánat. A Fidesz minden meghatározó politikusával. És ez, ez, ez nincs így. Tehát a hétköznapi életben... Van olyan meghatározó politikusan a Fidesznek, akivel nagyon ritkán találkozom, és akkor is csak egy-két mondatot váltunk egymással. Van olyan értelemszerűen, akivel sokkal, szinte mindennapos kapcsolatban vagyok, és sokat is beszélünk, például a miniszterelnök ilyen, de ez jobbá inkább a miniszterelnök miniszteri viszonyból adódó. Tehát nem formalizált, ez e, ilyen értelem. Én általában azt mondanám, hogy a Fideszen belüli vezetési viszonyok, nem formalizáltak. Ahhoz képest, ahogy én ismerek más pártok vezetőségi, vagy vezető emberei közötti viszonyokat, ahhoz képest ez még mindig egy alapvetően informális kapcsolatrendszerként maradt meg. A, és szerintem a működés is sokkal, sokkal informálisabb, mint, mint amit egyébként az ember elképzel. Tehát még egy munkahelyi egy munkahelyi vezetőségi viszonyhoz képest ezerszer informálisabb. Azt első, uh, ugye? Hát ilyen értelemben, amit, amit szoktak is talán mondani, hogy, hogy azt, hogy a Fidesz annak ilyen szakolégiumi hagyományokra nyúlik vissza, ez talán, ez talán mind a mai napig érződik is a működésben. Um. Azt kérdezik, aztán megyünk tovább, hogy abból, hogy nem adott megkért engedélyt, hogy utólag nem lehet ebből a baja, és az, hogy attól függ, hogy miket mondok. Milyen. Eh, tehát ami baja származhat egy interjúból, az egyébként a közvéleménynek az öniránti megítélése, vagy a házon belüli megítélése inkább, vagy egyik se. Ezt mondok, valami, valami olyat, ami... Ütötte meg a bokáját, hogy ezt a nagyon szép kifejezést használja Aha. a magyar nyelv, abból adógyóan, hogy valamit mondott. És most nem arról beszélek, hogy az Indexnek elmesélte, hogy volt a gyurcsányéknál ebédelni, hanem valami, amiért önt a szőnyek szélére rendeltik, hogy egy ismét szép kifejezés eléjek. Igen. És azt mondta önnek, a altábor nagy, mint már maga csak egy ezredes, Tiborkám, még egy ilyen, és nem tudom nem kapsz gombócot estén. Hát ilyen nem, ilyen nem volt, ilyen nem volt. Ugye olyan volt, ami elhíresült, amikor, amikor a vasárnapi újságon keresztül tudatták velem. Miután én azt mondtam, hogy az Európai Bizottság napirendjén nem szerepel semmilyen soros terv megvitatása, és hogy ilyenről én nem is tudok, ez, ez így, hogy Soros terve szerintem nem létezik, hanem ez különböző publicisztikai cikkek, Soros György különböző publicisztikai cikkeiből összeállított valami, ugye ez volt 2015 körül talán, 2016 nem tudom, akkor volt, hogy semmi Zsolt azt nyilatkozta, hogy nekem azt figyelembe kellene vennem, hogy más a hazaszeretet, és más egy cég iránti lojalitás, ütés, hogy talán valami, valami. Erre visszatérünk, még ha talán a... oda időben. É, jó, ez, ez volt a legsúlyosabb bírálat, amivel egyébként nem, nem találkoztam bírálat. Egyszer volt még egy olyan, egy hozzám elég közelálló fideszes politikus, akit én nagyon kedvelek, talán ő is kedvő engem, ugye egy kongresszuson így összefutottunk, még szintén biztos voltam, akkoriban még a heti választat meg lehetős rendszerességgel adtam interjút, nyomtatod, akkor volt nyomtatott a heti választ, és, és akkor azt mondta, hogy... hogy hogy a legutóbbi interjúban volt valami olyan kijelentés, ami, ami már neki is azért a határokat feszegeti, ennyit mondott. De ennél több nem volt. Um, rengeteg dolog van, úgyhogy legyünk tekintettel az időre, most át is ugrok valamit. Uh, arról beszél ön, hogy 2014 és 2019 között történt valami a magyar politikában, amikor nem voltam itthon, eh, és megváltozott valami, a kommunikációban. Elmondható, hogy miközben nem volt itthon. Mi változott? Tehát amikor hazajött, mivel szembesül? Aki Azért vagyok ilyenkor mindig nehéz helyzetben, mert, mert mindig igyekszem a alkotásomnál méltányos lenni mindenkivel szemben. Nyilván nem tudok, mert én is ember vagyok, meg elfogult meg. És a, többi, és a második, ezt egyszerűen nem hiszik el nekem, ön pedig Kortásként is definiálhat vagy regisztrálhatta akkoriban, 2014-es... Mezőr. 2014 és, és egy, mezőr. És mezőr felé vállásom, igen, útja. 2014 és 19 között, egyszerűen nem láttam bele annyira a magyar politikába, hogy meg tudnám most minden, mindenféle, meg a, a teljes legitimációval meg tudnám mondani, hogy mi változott meg. Én a karakterét tudom mondani, és talán ilyen, ilyen szimbolikus, vagy talán nem is szimbolikus, dolgokat tudok megjelölni, hogy, hogy 2014-ben még akármilyen vitáink voltak az Európai Bizottsággal, ez visszakevessető, akár Martoni János, mint külügyminiszter, akár én, mint akkor, mint közigazgatási és miniszter végig azt hangsúlyoztuk, hogy bár vannak vitáink az Európai Bizottsággal, de az együttműködésre törekszünk és a kölcsönös megértésre törekszünk. Ez 15-től ez egyre inkább egy konfrontációs nyelvezetbe fordult át, és egy konfrontációs politikába is fordult át az Európai Bizottsággal szemben. Ez, ez egy ilyen. Szerintem változott a karaktere a kormánypárt ellenzék viszonynak is, mert ugye a 10 és 11 között sem volt különsebben vagy ne, ilyen felebaráti, vagy, vagy paradicsomi a, a hangulat a kormánypárt is az ellenzék között, de mégis akkor még szerintem létezett, valami fajta politikai osztályon belüli szolidaritás, amit fokozatosan, amit fokozatosan kiszorított a, az a tény, hogy a, a, a szolidaritás mutyivá, vagy muti gyanúvá vált, a kompromisszum pedig nebalkubássával. Oké, akkor egy kérdést ezzel kapcsolatban. Nem érzi-e azt, hogy akkor gyakorlatilag azonosult ö, azzal az azzal a bizottsággal, amelyet az akkori kormány összehasonlítva ugyanúgy támadott, mint ahogy a mostani kormány támadja a mostani brüsszeli vezetést, aminek ő nem egy csahos, de egy nem is különálló része. Tehát nem látja-e meg magát hirtelen kint is, bent is egyszerre, ami azért egy skizofrén helyzet, különös tekintettel arra, hogy közben az idő is elmúlt. A, a 14-19 közötti időszakban igen, tehát akkor, akkor valóban a, az egy, egy skizofrén helyzet volt, egyrészt valóban a hazám iránti lojalitás, a kormány iránti politikai szimpátiám és az Európai Bizottság iránti álláspontja iránti megértésem. Között törődtem. Tehát én értettem azt is, hogy a bizottság mit akar, láttam, és értettem azt is, hogy a magyar kormány mit akar. Én nagyon... De erről beszéltünk akkor nagyon szívesen. Igen, sokszor. és most? Nagyon szívesen közvetítettem volna, és szerintem közvetíthető, én akkor is közvetíthetőnek tartottam a két álláspont közötti különbséget, és most is annak tartom az akkori két álláspont közötti különbséget, és egész nem tartott rá igényt. Akkor a magyar kormány, ez, ez nagyon fájt. Most fájl, meg azt igen? mondja, hogy ezt nem tartana rá igényt a bizottság? Én most úgy gondolom, hogy igen. Tehát ez a, és ezt ez nem csak én gondolom így. Tehát az a bizottság, a féle bizottság, 14-19 közötti bizottság, amit akkor iszonyatosan éresen kritizált, akár Szájer József, akár a miniszterelnök, akár, akár Szijjartó Péter is elmondták mindennek, ma már kvázi nosztalgiát ébreszt a magyar kormány tagokban is, mert összehasonlítva a von der Leyen bizottságokkal, mind a kettővel azt kell, hogy mondjam, egyértelmű a karakterbeli különbség. Egyes képességben, tehát szerintem Jean-Claude Juncker egy sokkal jobb képességű politikus volt, sokkal magasabb szinten űzte a nemzetközi politikát, mint Ursula von der Leyen. Másrészt pedig a Junckerféle bizottság igyekezett nem szimpátia-antipátia alapján folytatni a politikáját, ebben nekem is óriási szeretem volt, akinek mindannakos vitái voltak a bizottságon belül, Fransz-Timmelmanszal például. A mostani von der Leyen bizottság pedig szerintem ilyen ellensúly nélkül, azt én úgy gondolom, hogy, hogy ma Magyarország mellett, vagy Magyarország szempontjának érzékeltetésére senki nem szólal meg, az uniós intézményekben van legalábbis nem kellő hatékonysággal, ez teljesen antipátiává vált az Európai Bizottság részéről, és ma már elsőban úszófond a Nusra von der Leyen személyes sértettsége miatt egy, egy személyes, személyesen, hogy mondjam, személyeskedő politika folyik Magyarországgal szemben. Azon gondolk, hogy, hogy akarjuk-e kiugrani a, ebből az összehasonlításból, illetve hát a Telex interjúnak a kibeszéléséből a tekintetben, de eldönti, hogy akar-e válaszolni, vagy megyünk tovább, hogy ebbe mennyire illik bele a mostani barátság vezetékkel kapcsolatos történése, különös tekintettel arra, hogy vajon a horvátok kapnak-e támogatást az Unió részéről a tekintetben, hogy Szlovákiát és Magyarországot ellátják, Tankerekből érkező olajjal és kőolajtermékekkel, de az nem lehet orosz. Ember legyen a talpán, aki ezt érti. Igen. Az a kérdés, hogy azok a megegyezések és szabályok, amelyek ezügyben ö, ö, születtek, azok vajon most ebben a meglehetősen kicsavart helyzetben, ö, mire kötelezik, vagy mire köteleznék, Nek, egy olyan Európai Uniós tagállamot, ami úgy kerül sorra, hogy valamelyik ország nem teljesíti Magyarországgal szembeni kötelezettségét, amely ráadásul nem uniós tag. Igen, de ez a jéghegy csúcs ez, ez, ez ma a leglátványosabb politikai vita. Az Európai Bizottság nem itt igazán ellenséges, hanem a mindennapi a mindennapi dolgok. Én ezt értem, értem de ő látja, most... hogy ez hogy fog alakulni? Ki, lát, ki látja ezt? Senki nem látja. Tehát a, politika az nem, a politikus nem azért politikus, mert ő látja, hogy mi fog következni. De azt értsenek, okay. hogy okay. egyiben kapcsolódik az én személyes életem az országom életéhez, vagy a hazám életéhez. Ugye beszéltem szabálykövetésről. Ugye néhány ország, közöttük Szlovákia és Magyarország kivételezett helyzetbe került, abból adódóan, hogy az orosz kölyolajhoz való hozzájutását határidővel, de engedélyezte az Európai Unió. Ez önmagában egy kivétel az általános szabály alól. Most, hogy ez nem tud megvalósulni fizikailag, vajon van-e olyan szabály, amire egyébként hivatkoznak, de én az összes szabályt nem ismerem elnézést, amely arra kényszerít, vagy a szerződés alapján egyértelműen arra azt teszi kötelezővé egy uniós tagországnak, amely lehető, amelynek van lehetősége tengeri összekötetéséből adódóan biztosítani azt az ellátást, amit Ukrajna nem ad, hogy ezt szintén orosz termékekre vonatkozóan tegye meg, és nem pedig más termékekre, amelyek állítólag az orosznál drágábbak. Ez az egész problémakor abszurd ellent az európai integráció szellemének. A római szerződést annak idején nem azért írták alá, hogy ideológiai okokból bolykott, bolykott hirdetésére és betartatására képzelítsék a tagállamokat, hanem arra, hogy Európán belül egy közös piacot hozzanak létre. A közös piac nem épült ki még nem bontották le mind a mai napig meg az administratív akadályokat, elsősorban azokat az administratív akadályokat, amelyek a nyugat-európai gazdaságokat védik többek között a közép-európaiaktól. És nem ideológiai hadgyakorlatokat kellene folytatni az Európai Uniónak, hanem be kellene fejezni a saját eredeti küldetését, a gazdasági integráció megvalósítását, hogy az Európai Unió tényleg egy versenyképes gazdasági hatalom legyen. Ma az Európai Unió egy olyan versenybe nevez be, ami, ami, amiben karakteréből adódóan nem vehet részt. Az Európai Unió nem egy, nem egy atomai tömb, az a NATO. Az Európai Unió nem egy szövetség hanem egy, a belső piac, az egységes belső piac létrehozatalára. Ami okay, akkor a kérdővel annyi, szervezet. Annyiban hadd kérdezzek közben, hogy ez a szereptévesztés, amely egyébként nem egy tagországra, hanem többre is vonatkozik. Ez a szereptévesztés, ez vajon hogy jöhet létre, különös tekintettel arra, hogy akikre mi azt mondjuk, hogy szereptévesztők, ők azt mondják ránk, vagy a magyar vezetésre, hogy ki vagytok a szereptévesztettek. Ez a szituáció hogy jöhetett létre? Hát ez egy, ez egy nagyon hosszú, ez egy legalább fél éves kurzusnak lehetne a tárgyal, mert ez több tényező, az emberi gyarlóságtól kezdve. Az intézményi ambíciókon keresztül a geopolitikai helyzetig, ezernyi és nagyon sok remek vitára okot adó, alpontból álló előadásorozatot. Ugye elmélet, ezt a háborút aztán, csak axelerálta, hiszen ez már korábban is létezett? Ezt a háborút, vagy ez a nem, háború Nem azt mondom, hogy ez az ellentét, ez korábban is megvolt, ez az ellentét a háború által csak fokozódott. Én azt mondanám, hogy minőségi, minőségi váltás történt, és itt mindig a 2014-es, tehát a, ennek a háborúnak az első felvonását szoktuk idézni. 2014-ben az Európai Bizottság még tudta, hogy mi a feladata, ez a második Arrozó bizottság, illetve az első, Juncker, vagy az egyetlen Juncker bizottság közötti időszak volt, amikor a bizottság ugyanígy ugye a Ukrajna keleti határán kilobbant háború, vagy fegyveres összetűzések, és az Európai Bizottság a többi uniós intézménnyel együtt, egyébként rögtön a harcok megszüntetésért, fegyverszünetért kezdett el közvetíteni, és ez volt az időszak, amikor a német kancellár, a francia elnök, az ukrán és az orosz elnökök elkezdtek megállapodni, és a Minszki e e megállapodáshoz ez vezetett. Ehhez képest 8 évvel később, 2022. februárjában, amikor kirobbant a háború, akkor az Európai Bizottság, rögtön hadviselőfélként definiálta magát tulajdonképpen. De miért? És ez óriási szerepbeli különbség. Hát ez a kérdés, hogy miért, ez nagyon jó kérdés, mert ez azt mutatja, a, a szerintem ekkor lépett le az Európai Bizottság az eredeti missziójáról. Nem erre hoztatott az, hogy Jó, hogy az, az Európai Mauer... Bizottság önmagában nem tud lelépni, hogyha a bizonyos tagországok vezetése nem csatlakozik hozzájuk. De bizony... Igen, ez így, van, ez így van, de hogy ki kezdeményezte és hogyan, ezt, ezt, nagyon, ezt most nem fogjuk tudni február 20-án, 2026-ban reggel 7 óra, nem tudom, hány megvitatni szerintem, mert ez, ez, ez egy nagyon érdekes téma, és erről nagyon sokat lehetne vitatkozni, hogy itt arról volt a -e szó, hogy az egyes országok belpolitikai megingásai vagy gyengeségei mennyire szabadították el az Európai Bizottságot, az Európai Bizottság mennyire gondolta, hogy ez az a pillanat, amikor fölé kerekedhet a tagállamoknak, hogy az Európai Bizottság, a beli küldetésében mindig van egy olyan beteljesülhetően ambíció, az első bizottságtól, a Hallstein által vezetett bizottságtól kezdve, hogy ő valamilyen formában diktáljon a tagállamoknak, tehát hogy egy európai kormány legyen. Miközben a szerződés erre így nem ad felhatalmazást, de ők ezt a különböző szakpolitikákban próbálják megragadni azokat a témákat, amikben a tagállamok fölé kerekednek. Az egységes belső piac, a bővítés és a háború kapcsán a, jó, hogy a koronavírus járvány. Talán emlékszik rá, amikor kitört a koronavírus járvány, az Európai Bizottság megpróbálta, megpróbálta egy egységes európai, választ kidolgozni a koronavírus járványa egészségügyi, járványügyi szempontból is, de ez gyakorlatilag az első perctől kezdve a tagállamok a saját határaik lezárásában és az önvédelmükben gondolkoztak, és ez egy olyan frusztrációt okozott az Európai Bizottságnak, hogy például most kísérleti jellegel nem állítom, de feltehető, hogy 2022-ben azaz gyakorlatilag másfél évvel a koronavírus járvány után, tehát még friss az élmény, friss a frusztráció. Úgy gondolták, hogy a háború lehet akkor az az alkalom, amikor a tagállamok fölé kerekednek, és, és egy egységes egy európai kormányként viselkednek. Tehát ezerni tényező lehet, ezt nem tudom egy mondatban lerendezni, hogy mi miatt alakult így a dolog, de ami rögzíthető, hogy az Európai Bizottság ma nem a szerződéses küldetésének megfelelően ennek a működésnek árulja már el nekem. Kik a nyertesei? A mostani bizottság mostani működésének? Igen. Egyrészt az uniós intézmények foglalkoztathatjai, másrészt az, az uniós intézményben dolgozó politikusok, harmadrészt a tagállamok közül szerintem azok, akik valamilyen formában bírnak ugyan geopolitikai ambíciókkal, de úgy gondolják, hogy a saját országuk már ehhez gyenge. Nevesítve lehet Németország és Franciaország mondjuk, de akár lehet Olaszország is. Harmadrészt pedig azok a kisállamok, amelyek úgy gondolják, hogy ha szorosan felzárkoznak a brüsszeli központhoz, akkor a saját belső tér regionális geopolitikai konfliktusaikat el tudják esetleg kerülni. Mondjuk ilyen például Horvátország, vagy Szlovénia, vagy a Balti államok, amelyek szintén a saját, ugye, ott van egy, ott nagyon jó kitapintható az a geopolitikai érdek, és érthető is ez a geopolitikai érdek, ami, ami miatt ők minél minél élesebb konfrontációra próbálják bírni az Európai Bizottságon keresztül, az egész Európai Oké, okay, lenne kérdése, de most mégis az megelőzze azt, kik a vesztesei? Hát azok az országok, például Magyarország, amelyek ezt, ezt a geopolitikai víziót nem osztják. Tehát amelyek bármilyen szempontból is, akár kiszolgáltatottságból, energiapolitikai kiszolgáltatottságból, mint Szlovákia és Magyarország, akár a geopolitikai gondolkodás eltérő voltából, Mást gondolnak az több Európai Bizottságban, mint lesz, Fogalmazunk úgy, hogy többen vannak olyanok, akik, akik az Európai Bizottság oldalán több nyereséget remélnek, mint az Európai Bizottsággal szemben. Tehát, mert mondom, vannak olyan országok, akik nem, nem nyertesek akarnak lenni, csak meg akarják úszni az egészet. Nem, a, tehát nem nyertesek akarnak lenni, csak nem akarnak vesztesek lenni, mondjuk fogalmazunk így. És ezért úgy hogy ha együtt úsznak a nyertesekkel, akkor talán nem lesz, nem lesz vesztes. Igen, de hogy nem csak érthető legyen ez. számomra, és talán azok számára is, akik követnek bennünket, az a státuszkó, amely ezt eredményezi, az mennyire ingatag. Mert az ön elmondás alapján, próbálom megértenet azért, ugye, azért ennek nem vagyok én egy expertje és nem is leszek soha, de én azt érzékelem az ön szövegéből, hogy ön azt mondja, hogy ez, ami most van, ez nem egy kikristályosodott, és nem egy jól szabályozott rendszer, hanem ez a, ez a bizonytalanságnak egy olyan megdermett pillanata, amely viszonylag hosszú ideig hat, de egyáltalán nem jelenti azt, hogy ez így marad, és jól is van. Igen. Én szerintem az európai integráció elsőban az Egyesült Királyság távozása óta, tehát 2016 óta, ennyire fokozódó mértékben kerül be egyfajta geopolitikai bizonytalanságba, és a saját önmeghatározását tekintve is ebbe kerül. Ha ma megkérdeznék, hogy von Leyen, hogy ő szerinte mi az Európai Unió, hogyan definiálna az Európai Uniót, akkor szerintem ő markánsan más választ adna, mintha ha tíz évvel ezelőtt Jean-Claude juncker kérdezték volna meg. De ha azt kérdezem, hogy ez az Európai Unió hétköznapot illetően értelmetlen a kérdés, de nem tudom hogy jobban föltenni, jól van-e, akkor erre mit mondanám, mert itthon egyfolytában azt érzékeli az ember, hogy az a válasz, hogy nem. De adott esetben Igen. Hollandiában vagy Ausztriában nem egy válvonás lenne a válasz, mondván, hogy elnézést, de olyan mértékben nem befolyásolja a hétköznapjaimat, hogy nem tudok erre válaszolni. Az időjárás másra tudok válaszolni. Azt nem hogy válvanás lenne, mert nem csak a háború, itt a mi kérdés. Én azt mondanám, hogy a hétköznapi értelemben jól van, de akkor azt mondanám, hogy lázas. Jelen pillanatban az Európai Unió lázas, és ezt nem tudjuk, hogy ez a láz ez megfázásból adódik, vagy pedig olyan immun, immunbetegségből, amely, amely súlyosabb következményekkel jár. De ez is a, jár. Annál tartósabban van, fennáll sem, mint hogy ehhez ilyen közömbösen lehetne viszonyulni. Ezzel mit kezd? Mit kezdjen az emberi péntek reggel, miközben az emberek 99,9%-ának nem ez a legégető problémája? Az európai integráció abban volt sikeres 70 éven keresztül, hogy az egyes országok között felmerülő politikai ellentéteket, ellentéteket jogi az azaz jogi útra terelte, és így megpróbálta tárgyalások útján rendezni, kivenni belőle az érzelmi kivenni belőle a politikai töltetet, és, és megpróbálta a jogászként jogi nyelven kezelni, szemtelenül, ezzel csökkentette is a konfliktus hőmérsékletét, és közelebb tudott jutni meg a megvár kompromisszumhoz. Ez a, ez a tudás van elveszőben most. Tehát a politikai konfliktusok elsődlegesen politikai konfliktusként és érzelmi konfliktusként jelentkeznek a tagállamok között, és az uniós intézmények és a tagállamok között is. Ennek két magyarázata lehet, amit csak az idő tud eldönteni. Az egyik az, hogy, és ez a, a magyar kormány álláspontja mi szerint a, a mostani uniós intézményrendszer utat tévesztett és elveszítette a bizalmát, vagy a, a, a, a készségét a tagállamokkal való kompromisszum kidolgozásának. A másik pedig, ami szintén egy lehetséges változat, azt pedig az, hogy hogy most az történik, hogy valóban európai szinten, uniós szinten egy politikai rendszer kezd létrejönni, ez is megjelent a politika. Tehát eddig, eddig egy technikai együttműködés volt, ami most kezd átváltani egy politikai együttműködésbe, és ezért szükségszerűen jönnek a konfliktusok is ezzel együtt. Ez a, a, a bizonyos szempontból a bizonyos úgy beszél, mint állam az államban. Bizonyosan ez az ambíciója jelen hogy állam legyen az államban. Igen. De most arról is beszél, hogy ebben réssikereket el nem is keveset. Függetlenül attól, hogy ez mennyire használ a többi államnak. Igen, de az, hogy én megállapítok, megállapítok tényeket, az nem, az, nem, az nem normatív értékelés. Nem azt mondom, Értem. hogy jól csinálja a bizottság. Ez tény, hogy van egy ilyen folyamat, tagállamok által is támogatva. Ugye ezt mondtam, hogy vannak tagállamok különböző különböző szempontok vagy különböző érdekekből adódóan, másért-másért, de valaki, vannak olyan tagállamok, amelyek támogatják az Európai Bizottságot kifejezetten ebben a törekvésében, és vannak olyan tagállamok, amelyek elszenvedik, de nem, emel, nem akadályozzák, hogy nem emelnek szót ellene. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezése állást. Én is köszönöm szépen, kellemes értem. Viszont kíván! Nabracsi Stibort hallották, a vesztélyi polgát. Arról lebeszélsz, hogy elkérjem a telefonomat, ugye? Mert az túl... Hát A telefon... Mi arra térnék vissza, amiről a Gáborról beszélgettem... Ugye két dologról volt szó, a szabálykövetésről és a szabálykövetés anortodoxiájának következményeiről, magyarul a szabálytalansággal való együttédésről, valamint abból adódóan, hogy ugye kikerültem a Kejfejancsinak a napi vetés forgójából, az milyen következményekkel jár, Nyilvánvalóan monológot folytatni az egészen más, mint beszélgetni önökkel, független attól, hogy ezek a beszélgetések, amelyek egyébként létrejönnek, ezek alapvetően nem barátságos természetűek. Hogy ezekre én milyen mértékben adtam alapot, ezen nem tudok jó választ adni, mert nem fogom minősíteni, azokat, akik barátságtalak, hogy ezt a barátságtalanságot én mivel idéztem elő, kétségtelen, hogyha az ember monológot folytat, akkor ez kimarad. Egy egyszerű példával kezdem. A kontrollt elindító magyar Márton, felhívta a Facebookon az ismerősei figyelmét arra az összeállításra, amit az évértékelő előtt csináltam kvázi az utcaemberével. <kül> És volt ott egy átfutja az ember a kommenteket most elkezdhetünk abban elmerülni, hogy miért, de most az összes részlet nem térnék ki, mert akkor sehova se jutok el, itt se lehet, biztos, hogy messzire jutok. És volt ott egy S. László nevezető ember, aki azt írta, hogy ő bizony ezt nem fogja megtenni, mert hogy az apám honvainak a felporszívózását követően ő semmilyen velem kapcsolatos dolgot nem hajlandó. Befogadni. Egyébként pedig ismerjük egymást Zá tévéből. Ez persze másféleképpen volt megfogalmazva, hiszen nem az én Facebook oldalamon jelent meg ez az írás. Önök tudják, hogy időnként eléggé elvetemült vagyok, és utána megyek bizonyos embereknek, hogy megbeszéljek velük olyan dolgot, ami nekem fontos, megtaláltam a messengeren, és írtam ezt Lászlónak, hogy én beszélnék vele. Erről már rég leszoktam arról, hogy az eredeti helyen egyébként bármilyen kommentet elhelyezzek. Zömében kimaradok, nagyon ritkán azokból a beszélgetésekből, amelyek a műsorai malac vannak. Nem volt könnyű ezt a döntést meghozni, de meghoztam. Legfeljebb, ha megteszem, akkor azt se az ottani vitákkal kapcsolatosan, hanem arra hívom fel a figyelmet, hogy szerintem azt a műsort érdemes megnézni, mert ha bár vannak rossz pillanatai, a jó pillanataiban elárul ami szerintem fontos. Kétségtelen tény, hogy ez kicsit olyan, mint amikor annak idején a népszabadság, a magyar nemzet, vagy a népszava a saját oldalain hirdeti azt, hogy legyen népszava a magyar nemzet, vagy népszabadság előfizetésük, mondjuk a népszabadságra ez már nem vonatkozik, ami ugye kicsi önellentmondás, mert hogy ugye miközben az ember olvassa a népszabadságot, miért, hívja, miért hívják föl erre a figyelmét, de most ettől tekintsünk el. Válaszolt az illet, és akkor ezt követően felhívtam őt messengeren, és egy, egy szokványos beszélgetést folytattam levele, amiben kiderült, hogy ő annak a videónak, amely ugye az apám honvoinak a felporszivózása címen híresült el, abból összesen öt percet látott, az se az eredeti műsorból, hanem valahol, ahol egyébként ezt az öt percet kiemelték, és amikor én azt mondtam, hogy nálam ez egyébként hozzáteszem, hogy egy valamikori Kejfejancsi hallgatóról volt szó, aki még a Rádió Q esetében egy rendszeres hallgató volt, tehát azért meg lett volna arra az esély, hogy a ellenállás ennél valamivel kisebb legyen már, mint velem szemben. De nem így alakult. És én elmondtam neki, hogy annak idején még a Kejfajancsik megelőzően az ennyiben, hogyan köszöntem el apámtól, amikor meghalt, és akkor az volt az első reakciója, jaj, de jó, hogy azt nem hallotta. Itt pedig hát arról beszélt, hogy ez mennyire az ő ízlése ellen való, ami ott zajlott, ahol, amikor, amikor látta ezt a fölporszívózást. Ugye, egy sor dolgot csak folyamatában lehet értelmezni. A folyamatában, belejött, vagy magában a folyamatában is e, vannak változások, vagy éppen a folyamata okán vannak változások. E, korábban az ennyi, még korábban a, a Kalipszó Rádió, aztán pedig az ennyi, a, vagy a Kejfejancsi a klasszikus periódusában Tényleg a kibeszélésnek a klasszikus változata volt. Ez a nem mondhatom el, nem mondom el senkinek, elmondom hát mindenkinek. Mindez ez egy olyan személy részéről, aki közben a saját életevel kapcsolatos elégedetlenség okán hol pszichológushoz, hol pszichiáterhez járt ráadásul a kontroll minden vonatkozásban elvileg és gyakorlatilag is megvolt. Ezzel együtt szükségem volt, vagy legalábbis azt hittem, hogy szükségem van erre a kibeszélésre. Nyilvánvalóan, hogy egy természetes közeg, egy baráti társaság, egy család ha ott van mellettem, és vagy ott lett volna mellettem mindig is, akkor nagy valószínűséggel ez nem következett volna be. Most, amikor a lányom a hallgatásával hívja fel a fielmemet arra, hogy annak idején én miket rontottam el, tehát a hallgatást úgy értem, hogy vagy nem beszél, vagy nem reagál. Visszemlékszem arra a gyerekori fialára, aki ugyanilyen hallgatással próbálta felhívni magára a figyelmet. Hát inkább kevesebb, mint több sikerrel. Ugye azt gondoltam, hogy ha. Hallgatok, akkor, akkor, akkor úgy hívom fel magamra a figyelmet, hogy a környezetem fölteszi magának a kérdéséhez: ez a gyerek miért nem szólal meg, miért nem reagál, és akkor majd ettől kíváncsiabbak lesznek rám, és megoldódnak a, azok a problémáim, amelyekről egyébként beszélni szerettem volna, de vagy nem mertem, vagy nem bíztam abban, hogy... Ha az ember beszél róluk, akkor az eredménnyel jár. És most, amikor ugyanezt láttam a lányommal kapcsolatban, akiben ki tudja, hogy milyen mértékben tápláltam bele ezt az attitűdöt, amitől sok szempontból megszabadultam, de sok szempontból megmaradt bennem, elgondolkodok az életem alakulásán, hozzátéve, hogy ennek egyébként az is része, hogy az ember a médiában a social médiában, vagy a nem social médiában így osztja meg a gondolatait miközben. Sose gondoltam azt, hogy ez természetes, de hosszú ideig úgy gondoltam, hogy ennek sokkal kevésbé van jelentősége, mint ahogy egyébként azok feltételezték, akik egyébként engem néztek, vagy hallgattak, hozzátéve, vagy azok idegenek voltak, vagy a hozzátartozóim. Az emberek, miközben nincs olyan, hogy az emberek a gyászokat általában belül élik meg. Vagy ha nem belül, akkor egy szűk környezet számára teszik nyilvánvalóvá a gyászokat, egy olyan közegben, ahol megfordulnak, ahol dolgoznak, ahol élnek. Én a gyászomat ennél sokkal szélesebb közegben éltem meg, de közel sem kézzelfoghatóan. Nem lehetett oda jönni hozzám, betelefonálni lehetett, írni lehetett, de nem lehetett megfogni se engem, se azt a ki, se azokat a tárgyakat, amelyekkel operáltam. Így ez nem olyan volt, mint hogyha egyébként ezt a közvetlen környezetemben adtam volna elő, függetlenül, hogy akkor is mondhatták volna rám, hogy ez exhibicionizmus. Mondhatnám, hogy én ezt egy performance egy hangos performance egy médiában előadott performance tehát egy performance amit az ember a médiában ad elő, szándékoztam megvalósítani, mind az apám, mint pedig később az anyám esetében. Ha azt a kérdést teszem föl, hogy ez nem abnormális-e, mondván, hogy az emberek zöme nem így viselkedik, akkor eljutok ahhoz a kérdéshez, ami... Ma többször foglalkoztat, mint korábban, hogy az ember a szabálykövetését tekintve egyébként nem, vált, nem változik-e meg, és nem lesz -e egy a szürke massza részévé, eh, ahonnan mindig ki akart tűnni. Az elmúlt évfizetekben hozzászoktam ahhoz, hogyha valamiről beszélek, akkor ahová valamiféle vitát generálok, de mindenféleképpen valamiféle párbeszédet, amivel egyébként kapcsolatokat is teremtek. Az, hogy ezek a kapcsolatok mennyire időtállóak, mennyire terhelhetőek, ezek kevésbé foglalkoztattak, hiszen újabb és újabb történetek jöttek, újabb és újabb kapcsolatok jöttek létre, és ezek úgy háblottak le adott esetben, mint ahogy az ember bűre, mint ahogy egyébként azt nem érzékelte, hogy ugyanez a barátokra ugyanilyen, vagy ismerősökre ugyanilyen mértékben nem vonatkozhatna. Ugye egyebek között arról beszélek, hogy az ember életmódjának a változása azért annál sokkal nagyobb problémákkal tud együtt járni, mint ahogy azt feltételezni, és az nem csak akkor van így, hogyha az ember megválik a mindennapi jelentkező kefejáncsitól, hanem ugyanígy, hogyha meghal valakie, vagy ha leszokik a dohányzásról, miközben ezek azért eléggé furcsán hatnak egymás mellett. Hát nagyjából ilyen érthetetlenül próbáltam ezzel az illetővel is ezt Lászlóval elbeszélgetni arról, hogy miért döntött akkor rosszul, amikor Magyar Márton Facebook bejegyzésére azt írta, hogy ő ezután a porszívózás után velem kapcsolatban semmit az ég a világán nem néz meg. Ő magában azt foglalkoztatott, hogy miért tartotta ennyire fontosnak, hogy ezt megírja. Tehát, hogy egyszerűen nem nézi meg, és nem reagál rá. De nem itt arról volt szó, hogy nem nézi meg, és meg is indokolja. Ezzel kapcsolatban próbáltam vele elbeszélgetni, nem jutottam messzire és amikor végül is Hajdu Péterhez lettem hasonlítva, én már el nem tudom képzelni, hogy a beszélgetés mely ágán való evezés következtében, akkor elköszöntem az üvetőtől, mert mondtam, hogy én ezt nem tudom követni. Az a cél, ami miatt én fölhívtam, az meghiúsult Valószínűleg én voltam naív. A másik történet az sokkal egyszerű. Oda mentem valakihez a Gödi Samsung gyár demonstrációja alkalmával, aki azt mondta, hogy egyszerű, betelefonálta Kejfejancsiba és szóba hozta ö, a Petőfi csarnok elbontása után a telek azbeszt kapcsolatban, hogy milyen anomáliák vannak, hogy egyáltalán ott van azbeszt, és hogy akkor én őt állítólag lehazugoztam. A legaktívabb társadalmi csoport egyébként a tekintetben a város Liget védők csoportja, akik az elmúlt időben a legkülönbözőbb helyeken előkerültek. E, és nehéz megmondani egyébként, hogy mit akarnak, hogy revansot akarnak-e rajta venni, vagy most úgy gondolják, hogy meggyengült a pozícióm, és ebben a meggyengült pozíciómban, megpróbálnak el lehetetleníteni és rávenni azokat az embereket, akik velem együttműködnek, hogy nem működjenek velem együtt. Nehéz lenne megmondani egyébként, hogy őket alapvetően mi motiválja. Minden esetre valójában indok nélkül, mert nem ligetről van szó, amikor előkerülnek, de a fejemre olvassák létezés, nem létező bűneimet. Itt nem erről volt szó, hiszen itt én mentem oda valakihez, hogy szeretnék vele beszélgetni, aki közölte velem, hogy miután én lehazugoztam őt, ennek következtében ő nem áll velem szóba, ez 8 vagy 9 évvel ezelőtt történt. Én felidéztem számára azt, mert speciális ez egy elég emlékezetes dolog volt, hogy ezt követően vissza lehet keresni, én két vagy három alkalommal is beszéltem, talán a Tudományos Akadémia valamelyik emberével eh, arról, hogy ott valójában tényleg eh, milyen környezetszennyező anyagok vannak, és azzal kapcsolatban mit kell tenni. Ezt eh, a Városléges ZRT tudtával és beleegyezésével tettem, miközben nem voltak elragadtatva attól, hogy én eh, ilyen irányt vettem, voltak egyéb megjegyzések is, amelyeket most egész egyszerűen csak a jó ízlés kedvéért nem idéznék. Én ezt próbáltam elmesélni az illetőnek, miközben ő ragaszkodott ahhoz, hogy én őt akkor lehazzugoztam, és ezért ő nem hajlandó velem szóba állni. Ez volt az, ami felidézte, vagy előidézte bennem azt, amit a... Filipovnak mondtam az első fél órában, hogy azon gondolkodom, hogy ezekből az együttműködésekből adódóan milyen konfliktusokat generáltam emberekben, abból adódóan, hogy ellenérdekelt felek megbízásából készítettem műsorokat, és ők kvázi nem tudták, vagy nem tudták azon a módon kifejezni, vagy elmondani a véleményüket, ahogy szerették volna. Nem tudok visszamenni a múltba, nem tudok ezen változtatni, megmagyarázni tudom, de egyáltalán nem biztos ér a magyarázatra bárki kíváncsi. Azt minden esetre egyértelműen elmondhatom, hogy foglalkoztat a dolog, hozzátéve, hogy ha a jövőben ilyen jellegű megkeresés érkezne, valószínűleg most se utasítanám vissza, újabb kísérletet tennék a lehetetlenre, ami a megélhetésről, illetőleg az élet szeretetéről, már ami a pénzzel való, eh, meg, a pénz által megvásárolható dolgokra vonatkozik, épp úgy vonatkozik, mint az, hogy az ember abban a reményben teszi ezt meg, hogy vannak olyan nagyvonalú megbízók, akik egyébként az ellenvélemény elhangzását is lehetővé teszik, mint ahogy ez eh, a Bácskai János féle polgármesterség, Felesvárosi polgármesterség idején eleinte jobban, majd kevésbé jól megvalósult, de ami Baranyi krisztinának a média jelenlétét illeti, abban azért a csinak akkor is elévülhetetlen érdemei voltak, ha közvetlenül a polgármester választás, illetve az önkormányzati választás előtt, azért ez a viszony már eléggé elmérgesedett. Sok minden másról is mesélhetnék, de most hirtelen ezek a dolgok jutottak eszembe, és ezeket osztottam meg önökkel, Most a telefonomból felidézhetnék más történeteket is, de ahhoz nem érzek most különösebb kedvet. Ha nem jön meg kis amrus, akkor most csak azért nem fogom folytatni ezt a szóáradatot, hogy folytassam, hanem például fogok menni pisélni. Mert kisambrus főigazgató városháza. Van-e önnek vagy a városházának bármilyen hivatalos véleménye a kitörés napi felvonulásról és annak az engedélyezéséről? Hivatalos véleményünk, van az, amit az évek óta elmondtuk, hogy az, hogy e, e, szélső jobb oldali ilyenkor a városban. és Szerencsére, ha jól tudom, idén nem történtek olyan események, mint ami az elmúlt években sokszor. Na, remélem, hogy nem jellemzőek voltak, de amiket átértünk, és beszéltünk mi is róla. De ennek enyére az, hogy ilyen megemlékezések vannak, az szerintem nincs rendben. Én tudom, ön elmesélte egyszer az élményét, hogy a saját szemelt, hogy olyan jó bele is keveredett egy ilyen... Most mellett. is. Most is sikerült ezt, mert valószínűleg ez most mostanában lehet, érzéke valami. Igen, igen, igen, igen. Nagyon fura érsz. Tehát először én azt hittem, hogy egy jelmezbába kerültem. És hogyha ennek megfelelően viselkedtem volna akkor, akkor valószínűleg a rövidebbet húztam volna, nem biztos, nem biztos, hogy barátságosak lettek volna velem. Most ugyanez az érzés volt, de én máron tudtam, hogy mivel kapcsolatos. Voltak rendőrök is a környéken. Sok munkahelyem közül az egyik mondta, hogy miért nem készítek felvételt, hogy aztán azt le tudják hozni. És akkor nem, nem voltam abban biztos, hogy erre én vagyok a legmegfőbb személy. De most független attól, hogy a Pride-ot nem engedélyezik, ezt meg engedélyezik. Személyes élményként, ss 1 ruhában, öltözött emberek hadával találkozni, és hogy fialajános legyek, ahhoz azt az élményemet kell önnel megosztani, hogy sokan mentek. És mentek nem kizárólag ss 1 eruhával lévő emberek, és azért rendkívül érzékeny és mérhetetlen intelligens barátnőmnek mondtam, hogy ők ugyanoda mennek, mint a többiek, amit közben egyébként nem lehetett egyértelműen tudni. És ehhez ugye egy lépcsőn kell fölmenni ott a kartaúzi folytatásában. És amikor tényleg elindultak arra, akkor a barátom azt mondta, hogy ő mennyire csalódott, mert, hogy milyen jó arcú emberek, és róluk azt nem feltételezte. Tudom, hogy gyarló módon adtam elő egy történetet, de hát az emberek általában gyarlú módon szoktak megnyilvánulni, én meg ezt néha vállalom, nagyon furcsa ez. Is. Tehát, hogy az ember oda ment volna hozzájuk mikrofon nélkül, és megkérdezte volna tőlük, hogy miért. Nem tudom, válaszoltak volna. Ön érti, hogy... Meg hogy egységes lett volna a válasz? mert, mert értem az elmúlt évek, a riportjai kapcsán, amik ennek kapcsán születtek, azért ott, különböző okokból csapódnak oda az emberek, és nem is biztos, hogy ennek van. Ő mit tapasztott? Hát én nem voltam, én nem köverhettem bele. De, de, a, <laughs> de am, lehet, nem, nem. Nem, amit mondta? Hát ugye volt egy, van egy, amiket ezeket hallottam, olvastam, egy része, aki, a, aki valóban inkább a szélsőséges ideológiák miatt csapódik oda, de annak, akik meg, mert hogy ez egy esemény és nem feltétlenül történelmi kontextusba helyezi, nem tudom persze megítélni, hogy ez egy magyarázkodással ilyenkor a részükről, vagy azt gondolják, hogy ez egy olyan mondat, amit nyilvánsága előtt vállal? Nem tudom megítélni nyilván. Um, más. Um, a... Megyei Jogvárosok Szövetségének társ elnökeként az önkormányzatok érintő témákban egyeztetett Nemény András a miniszterelnökkel, és egyebek között szóba került az, hogy a, javasolt, hogy a megyei jogú városoknál legyen kimondva a közösségi közlekedés kötelező feladata, a közösség közlekedés üzemeltetése jelenleg nem tartozik a kötelező feladatok közé, tehát az állam nem ad hozzá finanszírozás, viszont a kötelező feladatként biztosítanák a finanszírozás bizonyos hányadát. Abban maradtunk, hogy elgondolkodik az átalakítása, mint a miniszterelnök az államtól feladat nélkül nem fogunk forrásokat kapni, de arra látok esélyt, e hogy a feladatok újra gondolásával együtt finanszírozás és változzon vélekedett nemé, Nemény András. Ugye ez Budapest esetében másféleképpen van. A különbözőségnek mi azok? Hát nyilván a település mérete, meg... Azért van olyan település, ahol a közösségi közlekedés, vagy olyan a ahol a közösségi közlekedés saját cégen keresztül bonyolítják le, és van, ahol pedig megvásárolják ezt a szolgáltatást a volánbusztorért, tehát ugye most, most már a más csoporttól. Ez a javaslat azért nem csak itt merült föl, hanem azért Debrecen, Miskolc, Szeged esetében azért rendszeresen napirendre kerül, hiszen ők saját céget üzemeltetnek, Egyébként Debrecen esetében nem olyan régen, még tavaly év végén, meg is állapodott a kormány és a, a város, amit a sajtóban kiderült, és ott elkezdték támogatni a debreceni közösségi közlekedés működését. De azért persze az is nagyon fontos, hogy amikor az állam azt mondja, hogy kötelező feladatnak minősít valamit, akkor abban nem, nem következik még egyértelműen az, hogy ad is hozzá finanszírozást. És, vagy kellő mértékű finanszírozás, bár nyilván a nullához képest az egyforint forint is már pont egy forinttal több, amit jelenleg a megyei városok kapnak. Tehát azért ez akkor működőképes, és ezt régót a Budapest esetében, hogyha az egyharmad, egyharmad, egyharmad finanszírozási arány működik, az az egy harmadot az utas, egyharmadot a kormány, és egyharmadot pedig az önkormányzat, mint fenntartó tesz bele ebbe a rendszerbe. Budapesten most az az arány, hogyha oda is adja a pénzt a kormány a működtetésre, akkor ez a képzeletbeli egynek a négy át teszi ki. Nagyjából 30 százalékot az utas, és a maradék 60, több mint 60 százalékot pedig a fővárosnak kell beletennie. És ez a maradék több mint 60 százalék az, amelyik nagyon torsz arányban viszi a lerencet, és Hozzáteszem, még így is alulfinanszírozott ez a képzeletbeli jegyünk, hiszen nem tudunk belőle új járműveket vásárolni, például. Um, erről volt szó a múlt héten, és azt kérdezem, hogy valamire rosszul emlékszem, vagy valami megváltozott, mert a héten tartott háttérbeszélgetésen arról volt szó, hogy a fővárosi közgyűlés tárgyalni fogja azt az első terjesztés, amely március 1 és 15-e közötti időszakra, az iparűzési adóbevételék megérkezéséig, jól olvasom, hogy ez összesen két hétre vonatkozna, 40 milliárd forintról 50 milliárd forintra emelni a főváros folyószámla hitelkeretét. Erről a múlt héten nem beszélt. Ugye, a, hát egyrészt jövő héten a közgyűlés, tehát ugye az előtt... De arra, hogy erre szükség van. Szerintem, de ugye akkor beszéltük az inkasszóról. Az Inkasszó legend, hogy a béreket nem fogják tudni kifizetni, arra, arra én nem emlékszem, hogy ez szóba került volna a volt szétel. Hát, emlékezzünk vissza, amikor miről a múlt éten. ugye Azt mondtam, történt. Valszunk 2040 milliárd. Kérdezvem, hogy van a kassza. Volt egy inkasszó január végén, 1,7 milliárd az ami megítélésünk szerint jogellenes volt. Már csak azért is volt jogellenes, mert mi egy azon a jogvédelmet kértünk a bíróságtól ennek kapcsán, amelyet mind a mai napig nem bírált el a bíróság. Ez egyébként pont tegnap járt le ez a határidő, február 18, 15 napos határideje van ilyenkor a bíróságnak egy azonnal jogvédelmet elbírálni. Ezt de nem de... tették meg tegnapig is. Ugye innentől ez nem tudjuk, hogy meddig, mikor fog megtörténni, Uh, nyilván értem, a bíróság ebben az esetben nagyon nehéz helyzetben van, mert mi leírtuk, hogy kimerült a kassza, és ebből a pénzből tudnánk stabilan eljutni a iparüzis adóik, de bekeveredett ebbe az egészbe egy kormányrendelet. Azokra, Igen. Hosszan beszéltünk a van uh, és együtt a, a kettő, ez láthatólag uh, gondolkodásra készítette a bíróságot. Gondolom, ezért nem. Döntelek, Igen, a döntött. Határidő, határidő. Határidő, határidő, de nincsen ennek sajnos következménye hogy nem tartják hogy. Viszont ha nem kapjuk vissza ezt a pénzt, akkor mi A marad? meddig? Hát tulajdonképpen március 1-ig. Akkor nekünk kell lenni egy b az, hogy hogyan tudjuk stabilan elvinni az iparűzési adóbevételig a várost, és erre van az, hogy akkor arra két hétre emelje fel az OTT. Ugye nagyon fontos, hogy ez az 50 milliárd, ez nem kirívó, hiszen az a mostani, tehát ha minden maradna most, ahogy most. Akkor január 1 -e és március közepe között 40 milliárd a hitelkeret, március közepe és április, március vége között nulla, mert hogy akkor egyébként nincs szükség, április 1-től... E Szeptember 30-ig először 60, majd 80 milliárdra megy föl ez a hiteket, majd szeptember végén nullára csökken le, és onnantól kezdve elmennénk enélkül végig. Tehát tulajdonképpen azt, hogy most mi ezt a 40 milliárdról 50-re előrehoznak, tulajdonképpen előrehozunk egy, egy lépést, vagy egy fél lépést, ez volt a kérdésünk. Ha a bíróság nekünk ad igazat, és a kormány vissza is utalja ezt a pénzt, akkor ebben az esetben nincsen erre természetesen szükség. Ha most hülyeséget kérdezek, akkor ne nézem rá nagyon csúnyán, de abból a dodor, amit most mondott, abból az következik, hogy a folyószámla hitelkeret az, az éven belül folyamatosan változik. Hát az hat, ugye ez egy megállapodás kérdése a finanszírozóval. Minek függ? Ezt én nem tudtam elnézést. Tehát úgy, itt volt 80 is, amit említett. Nyáron 80-ra megy föl, és akkor utána szeptember végén meglemegy megy De Most ugye a folyószámla keretnek a pénzügyi következményei akkor vannak, hogyha ezt igénybe veszik. Ha nem veszik igénybe, akkor is vannak. Ezt csak ugye arra föl kérdezem, hogy akkor úgy miért nem az végig az... 80? Igen, ugye ennek az a neve, hogy rendelkezési és jutalék. Ez egyébként nulla az esetünkben, tehát tulajdonképpen mondhatnánk azt is, hogy akkor miért ne lenne folyamatosabb végig ez a pénz. De azért ez fontos, a mi finanszírozási szerkezetünk, amikor ezt összeraktuk, most már az elmúlt évek alatt folyamatosan is kitapasztaltuk, hogy jön tudunk, ha a kormány nem szól bele, akkor stabilan működni, az arra épült, hogy van egy mix. Ennek a mixnek része közösségi közlekedési cégeknek a finanszírozása, engedményezéssel része a folyószámlahitelkeret, és van része egy áthidadó hitel a, a szintén a bkk esetében nyári hónapokra. És ez a mixet úgy rakják össze a bankok, hogy a főváros egy bizonyos limit felett a hármat együtt nézve nem menjen túl. Tehát ezért állítgatják be azt, hogy akkor a, ebben az időszakban a hitel hitelkedett. Ekkor állítják be, de közben a finanszírozást másságon biztosítják a, a, a szükséges cégeknek, és mondjuk március, március 31-ig azért 40 milliárd, mert közben párhuzamosan még van egy követelésegedményezésük, egy faktorálás, de nem jó szó ebben, nem precíz szó ebben a tekintetben, amit a BKV-nek biztosítanak tavaly utolsó negyedév óta, negyedév finanszírozására, és amíg azt nem fizetik vissza, addig a kettő az az őrrendszerükbe egybe számítódik, és akkor ezt a limitet elérni nekünk. Meg nincsen szükség ebben az időszakban 80 milliárd forintra. Eh, ők a bankok meg nyilván azt mondják, hogy egy ekkora stokkot alokálnak számunkra. Egy, hogyha kimerítjük, felé kerülünk ennek a limitnek. Kettő, pedig azért nyilván nekik is van egy banki költségük, hogy ezt rendelkezésre tartsák ezt a forrást. Tehát, hogy eh, félretegyék ezt az összeget. A, Akkor is alá az a, a Így van. Most már értem, mert azt, ha ezt nem mondtam volna, ezt az utolsó mondatot, akkor azt mondtam volna, hogy nagyon szépen köszönöm a tájékoztatást, de ebből semmi se értettem, de most már valamit értek belőle. Van egy képzeletbeli összeg. Ö önnek... De most már, az... értem, most, már, most már inkább értem, mint kevésbé. Vagy inkább vagyunk. <gül> nem, ha úgy gondolja, hogy érdemes... Nem, van egy képzeletbeli összeg -e önnek, amit azt mondják, a bankok fialá úr, Ön száz forrást vehet igénybe különböző kiadásainak átmeneti finanszírozására. Ezt a száz egységet, ezt úgy adjuk önnek, hogy ebből 40 egységet vegyen fel a lakossági hitel hitelkeret terhére, adunk önnek 40 egységet egy, egy hitelkártya formájába, 20 egységet meg személyi kölcsönként vehet fel. Ha ön visszafizeti ezt a személyi kölcsönt, de még szüksége van tovább is a száz egységre, akkor Fiala úr, önnek megemeljük a folyószámlahitel keretét a 60 ségről Nyilván eldöntő, hogy kell-e önnek, vagy nem kell, milyen ütemezésben kell önnek, vagy milyenben nem, de összességében ezt a 101 keretet nem lépheti túl, és ebben én bank így fogom önnel megbeszélve a portfólióval játszani, és így biztosítom. Tehát erről szól az, amikor, amikor a, a egy elemére kérdez rá, akkor ennek az az oka, hogy a többi elemet azt nem nézzük hozzá. Um, ma már semmiről nem lehet azt mondani, hogy automatizmus lenne, azt feltételez, hogy ez csont nélkül átmegy? Tehát érteni fogja a közgyűlés ezt az indoklást? Hát um, nyilván megpróbáljuk jól megérvelni a az anyagba. Ugye ez a, a város számára kockázatokkal nem jár, mert még egyszer, hogyha a folyószámlai hitelkeretet, vagy a, az inkasszállót visszakapjuk, akkor ebben nem kell igénybe vennünk, ha meg nem kapjuk vissza, akkor meg két hétről van szó, amíg uh, biztosítani tudjuk stabilan, hogy nehogy megcsúszunk a rettóbérek kifizetésével. Erről van szó. Um, a kátyúzásról volt szó a múlt héten is, um... Ugye Szalniszló Sándor írta, hogy a terülterjesztésében, hogy a közgyűlés várnak 300 millió forintot a kormánytól, ahhoz ő mekkora reményt fűz, hogy ezt megkapja. Nem, nem nagy de ők közül is döntött egy ilyenről, szokott a közgyűlés ilyen döntéseket hozni, hogy írjunk a kormánynak levelet, hogy fizessen. Remélem, hogy nem az ellenkező a vége ilyenkor, hogy 300 milliót még emelnek a számlákon. Ugye ő azt mondta, hogy a legjobb megoldás az lenne, ha 10-15 évente le tudnák cserélni az út és rétegét, de hát ennek a közelében nincs. Ez így van, ugye sajnos, a milyen 1100 kilométernyi hálózatot kezelünk Budapesten. Ez vagy a mi tulajdonunkba is kezelésünkben van, vagy pedig kerületi tulajdonban, de fővárosi kezelésben van. A, nem, ugye, ez és kilométerről beszélek, és most meg átlokvált a négyzetméterre, ami mindig ilyenkor rossz, mert nehéz összekeverni, de nagyjából mi 100 nézetméter nagy nagyfölött javítást tudunk megcsinálni egy évben. Ennek jóval nagyobb ö, részére lenne szükség. És amikor én arról beszélek, hogy legalább a kopó réketeget lecseréljük, akkor ez azért ö, inkább egy ilyen ö, egy tartós, de nem olyan jellegű beavatkozásokat jelent, amikor alapvetően át tudjuk építeni a azt a területet, sokkal több nagyföldtű javítás lenne szükség, és egyébként ez látszik, ezt lehet, hogy a múltkor elmondtam, hogyha igen, akkor elnézést. Direkt egy szakaszt megnézettünk Kerepesi utat, ami Kerepesi útnak a különböző része más-más időpontban volt felújítva, vagy egyáltalán az utóbbi 20 évben nem is volt felújítva. És az látszik, mi 2016 után csináltunk meg, ott nem volt egyetlen egy kátyús rajta. Ami 2016 és mondjuk 2006 között volt megcsinálva, ott azért már volt kátyosodás, nem volt jó állapotban, de, de, de nem volt nagyon tragikus. És ami 2006 előtt nyúltunk hozzá, azért ez már jó 20 éve, hát ott borzasztó állapotban vagyunk. Aztán úgy érvekem, hogy az autósok, de ez lehet teherautó is, bármi. Tehát, hogy milyen jogi felelősséggel tartozik, ha tartozik a főváros azon, Uh, autósok, felgépjáratok irányába, akik ebből adódóan kárt szenvednek. Hát, ugye ebben az esetben, hogyha ilyen kátyúban történik bármi az autóval, akkor megvan a uh, jogi lehetőség ezt bejelenteni. Egyébként elektronikusan is megtehetik a Budapest közútnál, Budapest közút pedig ezt elbírálja, és a kár mértékének megfelelően vagy a közút fizet közvetlenül, vagy pedig a biztosítón keresztül fizetik a kárt ennek a mértékével tisztában? Az idei évre azt mondták, hogy kb. 50 milliónyi kártérítést terveztek előzetesen, de ennek már jóval több, mint a kétszerese azt látszik, és még csak pár hét most tele, mondjuk két hónap telik el ebből az évből. Tehát, hogy a, ez a kátyus útviszonyok, a jelentősen nyilván ezt a kaszát is megterhelik, de természetesen maga a kátyúzás is önmagában pénzbe kerül, tehát ezért mondtam azt, amikor itt azt kérdezték tőlem az újságírók, hogy mi a legjobb kátyozási technika, hogy hát amit én megtanultam ebben az időszakban a kátyozás a legjobb az, hogy ezt a felső, legalább a felső koporéteget képesek vagyunk 10-15 évente cserélni. Szóba került az is, hogy csaknem 8000-re jelentkeztek szavazasszámlálónak a Fővárosban, a Fővárosi Önkormányzat novemberben indított tehát. 2025-ben, amelyben szavazatszámlálókat kerestek a 2026-os országgyűlési választásokra. A toborozásban a 23 területből 5 nem vett részt, meg annyi arrész van még. Ez az 5 mennyiben kivétel, vagy miért kivétel? Nyilván ők azt látták, hogy nálad megoldott, hogy tudják biztosítani. Ezek közül van, amelyik a 13. kerület, az egy, ebből a szempontból is sok, jó szervezett kerület, és ő biztosít otnak látta a szavazatszámláló ö, tagokat, ezért ő azt mondta, hogy neki, ő újjákat nem kér, mert hogy fel vannak töltve a kereteik, és van a kisebb körületek, ők meg ország. kisebb körlet kövesebb szavazók, hogy meg fogja tudni oldani ezt az első, meg az ötödik körület. Azért fontos ez is, ez örülök, hogy szóba hozta, mert hogy... nem, mint tudjuk, ha a kérdés nélkül is, ennek bármikor van lehetőség. Csak is sokkal könnyebb, hogyha van kérdés nem akkor eszembe jut ez a téma. Szóval azért fontos, mert a, a választások lebonyítása kapcsán viszonylag keveset beszélünk arról, hogy vannak a nagy rendszerek, meg az informatikai háttér, meg a nyomda, meg a kiszállítás, stb. De hát ott vannak olyan emberek, akik az urna elő előtt, nyitás előtt és az urna után mennek haza, és egész végig jelen vannak. Ezek a szavazatszámláló bizottságok. Akikkel ugye minden választó találkozik, amikor bemegy a a helyiségbe, és leadja a személyigazolványat, és elkérje a szavazólapot. De ezeknek a számláló bizottságoknak a minimum létszámhoz 5 főnek kell lennie. Ebből három főt az önkormányzatnak, aki a szavazást megszervezik, kell biztosítani a kevető önkormányzatnak, és kettő főt legalább a pártoknak. Uh -huh. hogy azért Budapest esetében ennél azért sokkal többen szoktak ott ülni. Tehát nagyjából azt lehet mondani, hogy Budapest esetében szavazókörönként három profit fő áll, vagy nem főás, de ezért uh -huh. euh, pénzkapó embert biztosítani kell. Azért az elmúlt választások azt mutatták, hogy ebben azért nagy volt a kedve a budapestiek részéről is, hogy szavazatszámlálónak jelentkezzenek. Ezért gondoltuk azt, hogy besegítünk, és csinálunk rá egy nagy kampányt, minél több embert elérjünk, és be, bevonzunk erre a feladatra. És, és ez siker volt, hiszen ugye ő mondta, hogy 7900-an jelentkeztek. Ebből a 7900-ból, ha levesszük azt az öt kerületet, ahol Igen. aki nem kért, akkor is kb. 7500 ember. Ez azért mondjuk azt mondom, hogy nagyságrendileg a duplája annak, mint amennyi emberre ténylegesen szükség van. Természetesen ilyenkor mindig vannak lemozsolódók vagy olyanak, akik azt mondják, hogy valami betegség miatt még nem tud mégsem részt venni, tehát póttagokra is szükség van. Mi azt látjuk, hogy ezzel az akcióval sikerült feltölteni a kerületeknél azt a keretet, amivel akkor a szavazatszámláló bizottságok meg tudják oldani a munkájukat, és szerintem ez egy fontos dolog. És azért az is fontos, hogy ha van egy ilyen felhívás, beszélünk a, a budapestiekkel, akkor ők erre rezonálnak is és értik, hogy akkor szükség van az ő szerepüknek szerepállásukra. Igen, és aztán ugye jön maga a médium, ami ad egy címet. Ami borzasztó cím volt, igen, ez, ez szörny ez a... minthogyha öt nem lennének ennek de, de, de, de a szó szoros értelmében. Hát egy... Igen, igen, igen. Um, a közgyűlésnek programja lesz majd 14-es, nem tudom, kívülről javaslatok, önkormányzati, és színházi, gazdasági, terv, üzleti terv, jóváhagyás, egyebek. Ha nem lenne nekünk ilyen együttműködésünk, hogy itt van ön, és minden héten beszélgetünk, ha emiatt nem néznék utána dolgoknak, biztos, hogy nem kerülnék abban a helyzetben, hogy ilyen kérdéseket tudjak feltenni, de Ugye ezek a megállapítások amelyeket tesz e, a fővárosi önkormányzat nevében Bakó Aliz gazdasági igazgató Bakó Aliz igazgató az ki? Hát a igen, de de, de minek a gazdasági fővárosi önkormányzat? Fővárosi, igen. ugye azt írja a tervszerű működését jelentős üzemeltetési kockázatok terhelik. Azt a dolog lényege, hogy a végén mindenben rendben valónak találja, de én most azt a részét fogom megosztani önnel, ami nem ezzel kapcsolatban. Csak szerintem, a, eh, hogy azonos tudás szinten hozzuk a minket, nézőket és hallgatókat, itt arról van szó, hogy az öt darab színház, akit mi, mi tulajdonkból is szabadtérv, katona, tarhafó, radnót és az őrkén. <coughs> ugyanúgy gazdasági társaságok, mint mint egy, egy, egy mm. vállalkozás, ebben az esetben neki egy üzleti tervet mm. kell készítenie. Ezeket az üzleti terveket a tulajdonosnak, ebben az esetben hogy a fővárosi önkormányzat megtárgyalja jóvá, hagyja, vagy nem adja jóvá. És az üzleti tervekhez az a belső szabály, amit ön most olvas, hogy mindegyikhez készítenek a kollégák egy úgynevezett monitoring, controlling mm. elemzést, ami, ami tulajdonképpen arra világít rá, hogy van, milyen kockázatok vannak abban a gazdasági évben, az adott cég esetében, milyen mutatókra kell figyelni. te nem az üzleti tervet olvasta valószínűleg ön sem, hanem elolvasta az ezzel kapcsolatos elemző részt, és akkor itt visszadomzott. Ezek mennyire befolyást, mennyiben annak érdekében születnek, hogy ezeket vegye figyelembe az adott gazdasági társaság, ami egyébként ez színál. Hát nyilván, tehát azért mi egy szoros együttműködésben vagyunk ezekkel az intézményeinkkel, és az intézmény alatt ebben az esetben, akkor egy céget is bele kell érteni. Tehát ők ezeket figyelembe veszik, de azért azt is kell értenünk, hogy ezek nem önmagukban létező cégek. Tehát azért, ha megnézte nem csak az elemzést, hanem magát az üzleti tervet, egyébként érdemes, mert van mögötte azért egy mélyebb társadalmi politikai megfontolás is, mégpedig az, hogy támogatni kell -e, a kultúrát, a kultúrához való uh -huh. hozzáférést, a hozzáférést, és ezt milyen mértékben uh -huh. kell megcsinálni, és milyen módon uh -huh. kell ezt megcsinálni, hiszen mondjuk, a látom itt a papír, ami ön előtt van, az a pont a katonai József színházat ragadta ki, hogy a Katona, József, közel. Katona József színház esetében nem e, e, újdonság és nem ritkaság, hogy az a színház égyet, amit ön megvesz, az nem a 100%-os fizeti fizeti ilyenkor, és nem azért, mert önnek lenne speciális kedvezménye, hanem azért, mert ahhoz, hogy a színház elérhetővé váljon kvázi mindenki számára, ahhoz a fenntartó beletesz támogatást a katona József színház működésében. És ezért akkor a színház jegynek mondjuk hogy 50%-át van lennék kisebb, való nagyobb, fizeti ön, másik részét pedig fizeti a köz hogy mondhatja valaki azt, hogy de ha én nem akarok színházba járni, akkor miért támogassák ez én pénzemből fiaul urat, miért nem akkor a köztisztaság rendbe tartására vagy nagyobb rendbe tartására? költsük. És itt van egy nagyon fontos filozófiai kérdés, hogy dolgunk van-e azzal, hogy a kultúrához való hozzáférés biztosítsuk. És hogyha ezt biztosítjuk, akkor ennél kapcsán dolgunk van-e azzal, és azt az érintett, aki színházba akar járni, ott megnézzük az ő győzelmi viszonyait, és ennek megfelelően támogatjuk Jó, de a kutatásokat. Kérdezek egy csomó hülyeséget, amivel most eszembe jutott. Uh, ugye ez vonatkozik a színházakra? Ez vonatkozik a színházakra, de vonatkozik a múzeumokra, vonatkozik egyébként a könyvtárhálózatra, egyébként a közművelés egészére. Mindegyiknél van, egyeknél, egyeseknél van, ketteseknél nem az a felosztás, ami a színházaknál, hogy állami, fővárosi. Mm. Úgy tulajdon viszonyban nincsen, de Budapesten van olyan múzeum, nyilván ezt ön is tudja, ami állami fenntartású, állami finanszírozású. Mi, van... mi, mi a rendszerező elv, vagy nincs rendszerező elv? Nincs rendszerező elv, történelmi elvek vannak. Általában az országos hatáskörű múzeumok esetében azok nyilván államiak, de hogy mi az, hogy országos hatáskörű múzeum, vagy egy akvinkumi múzeum, uh -huh. Szententedő út ment. Oké, okay, elvileg bármikor bele lehet nyúlni? Milyen szempontból? Kiveszem, beveszem. Átrakom. E, Tulajdonviszonylag viszonylag ez nyilván nem egy olyan korrekt dolog belenyúlni, de, de ma már mindent meg lehet csinálni. Zenekadémia. Igen. Az állami. Operaház. Állami. De. De például az operet színház állami, de a fővárosi tulajdonú épületben van. De például azt, amit megtesz a színházak kapcsán, az állam és a főváros, azt milyen mértékben teszi, vagy nem teszi meg, ha egyáltalán tudja az operaház kapcsánat? Ezt egy kicsit. Tehát, hogy, a szín, hogy az operaház jegyeiben mennyire ja, van? Van, nyilvánvalóan van állami dotáció, persze. Tehát, hogyha ott érhető tettem, hogy van-e az az operaház, az csak saját bevételből működik-e, vagy pedig saját bevételből és állami támogatásból. Ha van benne állami támogatást, akkor tök logikusan, akkor van a színház jegyben is állami támogatás. Ha nincsen benne állami pénz, hanem csak... Saját, ez ugye... És ezek Vannak olyan magán színházak, akik nem biztos, hogy saját társulattal rendelkeznek, uh -huh. hanem befogadó színházként működnek. Orlai? Az Orlai ilyen, például. És ugye az Orlai-nek több játszóhelye is van. Igen. Uh, de mondjuk ilyen a Turaida. Uh -huh. Szerintem neki sincsen saját uh, társulata, de például azt, ha jól emlékszem, Orlai produkciót is fogad be. Uh, ugye ő abból él, hogy eladja a jegyet. És ebből van csak kizárólag bevétele, Majdnem, mert azért ezek a színházak is vagy így, vagy úgy, de valamilyen állami dotációban részesülnek, mm. vagy azon az ágon, hogy bekapcsolják őket a, egy ilyen kedvezményes jegyvásárlási programba, és ezen keresztül az állam biztosít e, arra lehetőséget mondjuk idősek számára, hogy el tudja jutni színházba, vagy fiatalok számára, és akkor ezen keresztül támogatja ezeket a színházakat. Van, hogy direktben kapnak támogatást, itt mi a centrál, aki szintén magántulajdonú, ám állami, ám például a fővárosi épületben működő színház. De szerintem egyébként ezek így rendben lévő dolgok, már hogy támogatjuk a színházba járást, a színházba való hozzáférést, nyilván itt lehet feltenni azt a kérdést, hogy a, jól tudjuk-e ezt a támogatást odaadni, nem csak intézményenként, hanem színházba járók személyenként is. És ezek egy izgalmas kérdések. Maga az üzleti terv persze nem ezeket feszegeti, hiszen azért sokkal inkább egy ilyen statikusabb leírással folyamatoknak. Azt mondja ez a szöveg, hogy az új bemutatók számának növekedése önmagában szakmailag indokolt, ugyanakkor az első fél bemutatott produkciók 20-30%-kal magasabb fajlagos költséggel működnek, ami rövid távon tovább növeli a költségnyomást. Én, ha színház vagyok, nekem ebből mit kell értenem? Színház maga érti ezt a dolgot, hiszen ezzel. Tehát ugye, amikor egy színház előállít egy produkciót, akkor az eleje nagyon neki, pénzügyi neki fej nehéz. Ugye ki kell fizetni a jogdíjat, le kell gyártani a darabot, most ez alatt értem a próba folyamattól kezdve. Jelmezd, holunk, díszlet. Díszlet, jelmez, ugye a próba folyamat alatt fizeti a, a színészt, hiszen a hatáslati tag. A, tehát nem pedig produkcióra vásárolja, meg most így játsz, tehát játéknapra vásárolja meg a színész, hanem ha nem folyamatosan finanszírozza, akkor ugye ő finanszírozza a színész bért. Miközben még ugye nem termel most csúnyán az a darab, hiszen még nem játszák, hanem lehet, hogy hónapokon keresztül készülnek ezzel a darabbal. Az elején fejnehéz, majd utána, hogyha ez a darab képes repertoáron maradni több évadon keresztül, akkor nyilván a fajlagos költsége ilyenkor már egyre csökken, miközben a bevételi oldala meg stabilan hozza magát, vagy jó esetben még növekszik is. Tehát ezt kell ilyenkor érteni. És amikor egy, ezzel szoktak hát nem panaszkodni, csak ez egy tény, hogy nagyon más egy költség egy olyan színháznak, aminek saját színházi társulata van, ő gyártja le a produkcióit, nem befogadja ezeket, és nagyon más, ahol a Hát tulajdonképpen időszakos társulata van, vagy, vagy befogadja csak a produkciókat, mert ebben az esetben azt a kockázatot nem neki kell viselnie, hogy a produkció legyártási költségei azok hogyan jelennek meg az ő költségszerkezetének. Mi az, ami a jövő heti fővárosi közgyűlés X pontja közül? Mert ugye itt most van előttem, 40 nem tudom mennyi, de az aztán a menet közben is változhat, önt a leginkább foglalkoztatja is. Uh, ugye ebben egyéni szempontok vannak, úgyhogy... Igen, most direkt egy teljesen egyéni szempontot hozok be, mert nyilván a 43 előterjesztés közül, vagy lehet még talán zártakkal együtt 46 is, annak egy része az, ami több, mint a fele az, mint a fővárosi... mit mi készítettünk, mi hozzunk, és van egy jelentősebb stok ebből, amelyet a képviselői önálló előterjesztések, amik eléggé sok széles spektrumon mozognak, a a mélységüket tekintve. De én egyetemelnék ki, a, ami technikainak látszik, de valójában azért egy tartalmi kérdés, a lakbértámogatási rendszer kialakítása és bővítése. Ez a közgyűlés megszabadott a költségvetésben egy javaslatot, hogy kezdjünk el rajta dolgozni, hogy lakhatási problémákkal küzdők számára legyen valami fajta lakbértámogatási rendszer a fővárosnak. Egyébként ezt nem most találtuk ki, hanem már 2000 22 óta ott van az asztalon, hogy induljunk el, ehhez van uniós forrás, ki is tárgyaltuk az Európai Unióval, ki a magyar kormányjal, csak mint minden uniós forrásra oly jellemző módon valahogy Budapestre ezek nem érkeznek meg, de addig is, amíg ezek hát, ha előbb-utóbb megérkeznek, kezdjük el saját forrásból megfinanszírozni egy ilyen programot, és legyen arra lehetőség és esély, hogy a Lakhatási, súlyos lakhatási problémákkal küzdők, nem feltétlenül az utcán élők, hanem ahhoz intenzíven abban az haladók számára valamilyen segítséget tudjunk adni, hogy meg tudjanak kapaszkodni az arbéletpiacon legalább. Tehát nem azok a hajléktalanokról szól, akikkel találkozhat a padokon, sajnos, az aluljáróban, akik számára sok esetben egy útvonal a hajléktalan szálló, aztán remények szerint majd, sok kis nehéz munkával onnan tovább tudnak lépni, hanem hogy meg tudjuk előzni ezt a folyamatot. Szerintem ez egy fontos erővasznek, nagyon kevés szó fog esni a, a közgyűlési vitában, de ez annál önmagán jóva túlmutatóbb társadalompolitikai célkutízéseket tartalmazó anyag. Köszönöm a rendelkezéssel, a folytatjuk.